Vale. Pues, Arratxaldeon, ongi etorri, kuilartxibo biztiko, irratxailo berri honetara. Gaurkoan, Imanol e, eta Iokin ditugu gurekin, eta e, bueno, gaurko saioan, itzein dugu e, Euskara eta LGTBI mugimenduaren arteko e, loturari buruz. E, Kaitxo, Imanol eta Iokin. Kaitxo, <girrisa> <girrisa> Arratxaldeon. Kaitxo, <girrisa> <girrisa> <girrisa> <girrisa> Arratxaldeon. Egin bueno, egenuen deskripten bat zuen igurua, baina ia hobeto zuek egitea. Nor Imanol, eta nor da... Ufa! <laughs> bueno, ba... Imanolen kasuan, Imanol da... E, hola... Oitzure ikasteko, gure buru orkesteko. <laughs> imanol da, e, horretar bat, mila ebederatzireunde iruroita malauian jaioa, berazbarroita behatzi urte ditu. Eta... Eta nera euskalgintzetan e, euskal e, jardun dena. Eta momentu honetan ere, izkuntza teknikari bezala lan egiten duena lan munduan, enpresa pribatu batean, ez administrazio publikoan, ez da lehetsa bateko eskera teknikari bezala, bezik lan munduan. Eta e, baino, erabedean, ba, aktivista baino gehiago lekuko edo egon, izan bide nahiz bidelagun. lagun. Ez egon asteroko bileretan, militantzian eta hegamen eta esate baterako ez da baño bueno bai ez gauza askoren lekuko ta gonaiz ondoan eta eta eta orduan ba bueno, bueno laguntzaile bezala beti ez aturnoak inbertzirenean zaik inbertzan edo beti hor eta alde horretatik an e, bai ba orduan euskaltzalea Maritsua e, eta geroia baita zu bigilea nik beti nere buru aurkezten dat la mia bat bezala gure tradizioan gure kosmogenia lamiek oso ondo irudikatzen dute gure e so, zure indaro idikatzen dut estuare lagitabea iralitateak eta eta hortzeko katzen naiz ni urrezkorraziarekin erreka bazterrian eh kristauak ez berriko e, plaza okupatzen duten hoiei begira hoiek eh, observatzen behatzen E, adatzeko korapilu bat klak-klak askatu herrirenean askatzen, eta, eta hor txez, gure Adatzuluzeekin bizitzei errepaso bat ematen, ezta? Metafora bat delako, hori arketipo bat delako, eta gai. Eta baina, orkazten noita eronikin barruan den <risa> orkaztena. <risa> Igual dena, baina. Bo, <risa> no, ni, ni jokin naiz horire tarra, horitazazpi urte dauzkat, eta baztakit... <risa> Bizitzan buelta asko eman ditut, eta, bueno, oain txabertan nahi ez e, ahekako jakaslean naiz, eta hortik ari naiz euskal egin za mm -hmm. eta, bueno, nire bizitzatik zerbaita ipatu berba dut, izango e, da, politizazioa nahiko berandu egin nuela, armairutik berandu ateran egin zailako. armairutik ateatzea eta politizatzea oso lotuta eta Hor hasi nintzen lako ba, gauza gutiei buruz hausun bai, nire sexualitatari buruz nire genero identitateari buruz, e, nire klase e, o sea, izaerari buruz ez, edo bestelako zapalkuntzei buruz ere bai. Orduan e, bueno, bisexual gehienuko zala da, nire jaiko bisexual geen bezala, berandotean beherrandan nintzen armaitutik eta hortaz berandu hasi nintzen polizatzenina horrezkeroztik, bueno, geroztik ba, bueno, lagun. hainbat lekuutan eibili naez nuen naiten ez. Ya está, <laughs> Oso, boe, bai, bai, no? ez rica está cañica. Oso, eh, la, va, va. Estáuca aparte con hartu, hartu la hori, hoieko gozi partekatzeko dira, bai, baiet. Bai, bai. bai. Bai, ez dago ez dauka merito urte lehenago jaio izan besterik ez. Osea, 20 urteko aldea dagoak beharra da hortxe hortxe gure artean eta eta gaina ez dugu elkarrezagutzen, osea, gaurko elkarrizketan eh ez, ez dago eso, bueno, osea, leso sozial eta etika elkarrizmezuak biltzetikan hau prestatzeko eta hau seatzeko, baina bai, esalde horretatikan bi belaun aldiren lekukotzak biltzeko aukera izango dituzua eta bai. Ba, ber sorpresa aurkitzen ditugu nartsalduen taldez? Ja. Yeah, yeah. <laughs> aurrera, aurrera. <laughs> <laughs> vale, eh Oreeta eta LGTBI+ mugimenduaak hm mm, esaten dugunean, e, zer dator burura? <laughs> zer emozioarekin konektatzen duzu? Eh? <laughs> Askapenak ematen duen eh, emozio, as, o sea, sensazio zera horrekin, esta askapen, bizipen batek ematen duen eh, eh, bai, o sea, ongizate lasaitasun, alaitasun eh, o sea emozio positibo baina baita ere erronka Baita ere lana, baita ere mm, isildu eta tragatu behar asko, eta eta eta horpegira esate gauza asko ere, esplizitatze ariketa asko ere. Hor uste dut, azteakitea, igual gazteagoa izatea batik izan dituzu beste egoera batzuk horeretan, eta borroka bat, igual nik bizitu izan ez detena. Eta horren, niretzat adibidez, horeretat borroka, uff, batzea, ez dago, asco nondik atera, ez? Igual azken urteetan hasi gara berriro, baina nik bizi izan du dana no? eta ez ezernabarme nik eon, eh? Edarra. Ez e, anaia taibiez jo irakurtzen curta ditugunean edo ikusten ditugunean horretako eh, bueno, dugunean horretako historia, ez? Ba, ikusten dira egindako mobilizazio batzuk, bai ez franquish eh sustenean eta bar. Mai. Eh, claro, eh ni... Nik da katen horretan eh, egon mobilizazioak ez da justo LGBT gaia presente egon, azken urteetan igual pixka bat gehiago, baina bestela... Horrela da, <gülüyor> Eksen, bai bai, bai ez, ez horrela da, eh. ez dira... Eh, bai, bai. Gu Guk heu ere azigea hori guztia gabe. E Egin dugun ariketa izan da, a, maira ekarri, azalera ekarri, eta horretaz, e ego, e, bizi urteetan barrena, bizi izan ditugu momentu desberdinetan e, Ba, hori ez LGB edo nik LGTB baino gehiago sexua askapena esango nuke. Eh? osa ez galdiak galderagin du zuunen larengotorri zait sexu eskapena. LGTB <laughs> gero deitu diogu eta bada modu instituzzionali batean gauzak izendatzeko zera bat, baino egia esan eta hori azken urteetan egin dugun bide bat da. gehiago izan da sexua eskapenaren gaineko bide bat eta e, eta hori matstasuna, lesbianotatasuna, mariboyo trans konzeptuetan eta Eta gero, opez pues, hori dena horri dena forma instituzzionale eta eta onargarri eta zera bate eta hortik dato sigla horiek eztan nola baiitztzen datu behar e, teknikoki ere bai, ezta eta ze ez eta biskator. eznik e, zure adina nuenean edo gazteago ez da, edo gazteago beharba da. LGT bisikkla eteren existitzen mm. ezagu homosexuala ginen. Eta, eta hortikan, o sea, terminologian bera, lexicoan bera e, eta esanaietan eta segularko bilakaera egonda. Eso blako oso aberatsa izanda eta <laughs> terminologie berria produsitu da eta eta bagoaz inkorporatzen eta bagoaz hoeiekin seatzen eta bai. Orian, orduan herria lotzerakoan bai, ez da bizitu dudalako San Francisen agertatu zenian bost urte <laughs> ere ez nazkan, 4 urte urte horretan beteko nitzun 5 eta nik ezta 14 noritza pe badut e, txikitako, ba, biteri txikiko, muralaren e, oroitzapena geroztik ikusi izan ere, eta gero ja, bat ez dure, laro aurrera egin diren, meni bueno, bi, tal, laro gitan marretan egamek egin gozuan bat, urtemuga batean batean, bimila garen amarkadan hemen, zentzeri gerratia gertu dagoen e, txerrita plaza honetan e, oroitarria jarri zen, hori bimila eta ba, lauean izango zen, edo lako zenet, oso momentu puntualetan azaleratu da hori baino oso presente zegoen, oza, itzalean zegoen, zarbait zan, ez, lotura hori, naiz eta oso, eta egia da azken urtetan dela hori azaleratzeko harik, eta oso ondo esplikatu duzun bezala zer lehenago, ez zegoen da gure bizitzetan hori... Bino, bizipen bezala, bai, bai, bai ez erenet guztiz konektatzen dut esan duzunekin da, bai, eta ulergarria da, belaunaldi desber, oza, gara iber e, desberdinetan azizanaren ondorioz bizipenak eta sentimenduak oso diferenteak izatea. Mm horren -hmm. vale. pues, ningun da... Okay, hain... Bestel alde horat egin daimu, vale. eh, horren adira. Eri eh, bizantzait, bueno, dagoen etu irratxe joazko egin ditugu, eh, et. eta nere zintzazioa da, eh, dagoela, eten aldi bat, ez, LGBTQ plus mugimenduetan, hemen, eh, esan nahi bete uh -huh. horreletan, gian, larogei, larogei, eta margaren amarkadan mugimendu zegoela, eh. jendea vale. mugitzen zela, eta gero, egontzala eten aldi bat, eta gero berreskuratu zen hori, 2.000 eta 2.000 eta 2.000 eta 2.000 eta 2.000 egin, da hori, batez ere... Edo pixka duen angoa... Edo pixka duen angoa, ez mm. Batez ere, zuen hausnarketaren ari da, eh? Esan nahi detu e, mm, eh, hori. Eee... Eee... Eta izateak, emanda ikuspegitik. Mm. Eta nik larogekua ez ezagotzen da behin larogek eta marguna bueno. Hori da, Esko, ni aurran nietzan Zura aurrera nahi bidez ez Ni aurrera hori bizio Eta nera bezaroa nire enuen Osa espaziorik herrian Zergatik uste zu Horri gertatik ez da Zergatik uste zu Zergatik uste komplikatua ez Eta konabai Eustet zerbait orokorra dela ez dela Auriretan gertatzen den edo gertatu zerbait Eustegute euskal herrian Igual 2000 eta Amarkadetan Asitzanean igual feminismoa gehiago lantzen Hori lantzen zen Eta oso hando dago Baina LGBT borrokaz Gerora arte lantzen hasi Edo berriro lantzen hasi Uste gote, ez dakitola Bai, bai, bai Sentxazio hori dakat, incluso LGBT gaiak Lantzen zenean askotan izaten zen Talde feministetatik Edo emakume taldeek lantzen zituzten, eta horrek ere ikartzen zuen ez lantzea, eta e gizonen artian gabezia horiek gautia. Mm -hmm. eh, Dik dudan bizipena diferentea da, ez zera antan. Esate bat erako, ni laro geietan aurran nitzan, laro geita marretan nitzan erabe. Eta egia da nik konta ezak edana nire bizipenetik, da laro geita aurreko aurrera, ni laro gaita mabitik amazazpira egiten dut unibertsiadeko egiten ditut unibertsiadeik asketak, osa, hanik, mm, eta horna laro geita zortziarekin bukatzen dut zortzigarren EGB, eta batxilearra egiten dut laro zortzi, eta laro mabi artean, laro geita zortziak iraila, eta laro geita uda udaberri artean. Eta guzti horretan, hain zuzen ere, ez dago e, nere, osa, orduko nera behorren begietan, ez zegoen erreferenterik, Baina, ja unibertsitatean hastea izenean deskubritzen dut, badagoela eta ari direla eta urteak beran martzatela naiko modu jarraituan eta egam taldea da kasu horretan, ezta? Eh claro, e, ez horretan. Egame etzan horretan mailan antolatzen Donostian alkartzen ziran, herrialde mailan funtzionatzen zuten neurri handi batean. Horretan e, Franziseko gertakari, osea e, Rioza salatzeko gertakarietatik haratago Osa, errian talde bezala, nik daak ez da, uhum. feministak bai, asamblea, eta ezea, e, talde, lesbianen talde, eta errin mailan bai egon dira modu antolatuago batean, eta modu jarraituago batean, eta egian hori ez da inestaguna, osa, egian memorandrarekin, dari dira pixkatik hartzen hori, eta hori dina azaleatzen gizonen, ge, ziklari dago kionean, e, gizonen zera hortan, agian egamen aritik izan da jarraipe, modu jarraitu batean, eta ezain beste horretan, menion gehiago herri alde maian, eta gian itzorduak e, e, e, eta donostean eginda, baino, klaro, horretarren presentzia ondiarekin. Eta hor daude Mikel Marti, e hor dago Xanti, e, xanti Vicente, Santiago Bicente, Xanti Altsu, herrian Altsu bezala ezagutzen genuen. Eh? Eta eta gehiago, binean, eh? bereziki hoiek dira, agian modu, gainera, esan hula esango izuz, Mainasita Britz bezala, eta Pili, Simona eta Doloz bezala, elkar biaizpak, txaka, txaka, txaka, txaka, gaztelania zarri baginaz, zipizapet, e, esango genuke, beste referente batzuk erabiliiko genituzke, e, esan nahi dut, e, elkarren eskutik, ezta, gero Mikel kasuan bilbora joaten da, bizitzera, eta bere bizitza bilbon egiten du, Eta koiniditzen du berak zero positiboa dela e, zehatzen duenean e, renterira bueltatzen da, orduan hiltzea berak berandoagait orrtuko zuen bezala. errealialdea bon, horitzzelako, orduan jende hil egitenzelako, e, eta beste asko bezala bueltatu ziren bezala, eta eta orduan e, nik orduan ezagutzen ditut. Orduan e, orduan gainera hasten dira e, tratamendu retrobiralak eta koktel retrobiralake frogatzen eta azten da, jendea ez hiltzen gaitza kronifikatzen, eta oi, Mikela da, lehenengo olatuko lehenengo labeka da horretakoa. Eta hor kontekstu horretan Mikel ari da e, e, bueno, gau, bitarte guzti horretan, altxu herrian bizi da. Ta, egan biletara jarraitzen du eta kofleeren estatumailako zeatara, eta zenet badago herrian erreferente batzuk daude erdaz da ni humea naiz, nera naiz eta ez zitu dezagotzen eteroareua eta patriarkatua delako gizartearen artigunean dagoena, eta gaina pues, nire bueno, familien guruan eta etzan hori kontekstua ez, etzan hori ordenez duzkan, referente horiek, eta niko horiekin topo giten dut hain zuzen ere etxe honetan, zintzilei gerratien. Ara. Asten gian dian, nire euskal ikasketak egiten astenaiz, Zibon Zabala aztenarekin, gaztetxearen izena jozabala gaztetxa, Zibon mm -hmm. pues, bueno, Zabala e, klaseki lagun minan nuen, elkarrekin harikinen karrere egiten. E, Lare hori tamabosteku usta jaren batean iltzen arte Ibonberazan eretzat lehenengo mutila eh, jakintzuen animaritz banitzela nere agotik Eta hori zan inguru maria ezta e, Eta gu elkarrekin Euskal Kulturgintzaren inguruko bat egitera, programa bat egitera Mikel Antzai izeneko programa batek itera etorregin eztintzilik erratira. Doan hase ginen asamblaetan ostoguneko asambla batzaretara etortzen Eta gukortopo kortopo egiten dugu jende askorekin eta beste programak egiten ari diren jendeekin, gara egiten amartan gaina, oso bizitza handia zue, errotza jo asko zegoen, eta bizitza handia zegoen, mugimendu kontrakultural handia zegoen, e, eta hor ingurumari horretan, gu ginen, Euskal Kulturka goginen ja, Euskaraz ikasitako belaunaldia, Euskaratik Euskal Kultur Gintzari buruzko programa bat egiteko, gogoekin, eta, eta zera horretan, kontekstu horretan, za gu, gauean gunean irrotsaioa eta gu astenbarginan gaueko 10 edo gaueko 11etan bereiak pentsa ez eh, ordutasen nahi zen izketan bereiak zeukaten ba aurreko orduan eh ba amarreta, e, eta gu 10retan asteginan elkar topo egiten dugu ez era hortan mm -hmm. ni orduan e, itzela, bainion, e, sozialki, eh nel lagunekoa ez da gitan marituan itzela bainon eh sozialki sozialista tobena enguen eta ni or, nik hor nikor ditut bai xanti bai altxu bai Mikel, eta gehiago, eh? bai e, e, aien, e, ba, goiko teknikan etortzen zena, edo ere barela, edo e, kortxo, edo, bueno, zenet egin ratzaioan parte hartzen zuten laguntzaile e, txersi ere bai, eta jende bat bat zegoan e, laguntzen aritzen ziren inguruan, da, gian batzuketzen ziren mikrofon horren jartzen, bian inguruan zaten, ez da. Eta, eta jende horrekin topo egiten ditu urte horietan. Ezera horietan, eta hori da, niko nik etxe honetan ezagutu. Niten da, hori da, horiek ezagut Ez gortan, egia da e, suertea handia gero garaiberean ikastolan, hori or, or, da, uniderzioade garaia minioen lehenago ikastolan, praktika honbat egon zan. Hortziren, bi irakasle, seksu eziketa e, gaia emantzutenak tutoretza hor duetan amabostean behin. Gugu bigarren bupen gengendanean da hori da, eta laro eta behatzi, laro eta hamarrik asturtean. Horere eta ikastolan, laro eta bederatzi, laro eta hamarrik asturtean. ikastolan, egin zan, eta bi edo hiru urtez bakarrik egin omen zen, nik uste nuen gero jarritu egin zula eta gero deskurritu nuen. Tutoretz orduetan bigarren bupen, orain go, e, DBH lau izango litzateken ikasturtean, e, amabostean ben, e, zan tutoretzat, amabostean ben, zan seksu eziketa. Duan, e, m, DBH Iru izango gure lehenengo gupen egin egintziguten inkesta bat, zer genekien, genekien eta pixka tanteatzeko, eta horrekin edukiak prestatu zituzten eta edukiak emantzizkiguten e, e, zera mm. horten, horretik aso. Horretik aso, jaso ganoan formazio bat, irakasleen eskutik sexualitatearen inguruan, irakasle horiek gero jakindugu trebatzera joan ziren Madridera eta zezenei dut yeah. bereiak e, trebatu ziren gut trebatzeko, guri... E, E, bai, bai osain zinariak izan ziren eta hor daude Luisi balerdi e, bera psikologia ikasketak zuzkan, bera gure ingeleseko irakaslea zen, pentsa osa, eta bai osa, e, eta bera hori madridera joan ikasketak, eta besta zen isamarin e, isamarin txemaren arreba osa, txemak gero jarritu dikastolan baina, aian txema esagutu duzu matematikako irakaslea e, izazan euskarako irakaslea euskarako irakaslea eta gero iza izak ikastolauti zuen eta hamburgora joan zen bizitza eta berrien maila izan zen euskari erratean urteetan hamburgotik eta askotan etortzen da eta bueno, eh, angazte den irakasten eta beste gauz askotan ibili da eta iza marien iza eta e, luisiren artean luis abalerdiren artean prestatu zituzten ezera horiek eta lan hori guzti hori eta praktika hon horiek eta guia bagento zen jara nabaitpentsu hona janda Ez, pixkate, univertsitate zerara izten gara, eta, bueno, alegia, horrekin esan nahi dut, ja ikastolatikan eta irakaskolatik edo esan nahi dut, ja jasota, homoseksualitate, zela gasotasun bat, normala zela, irakasle baten ahotik, ba, matematika ikasten duzun bezala, historia edo literatura. Eta Federico García Lorca eh, maritxua zela. Eta hori ja, ez zenet, gero ora deskubritu dut urteetan azten joan nala, alegia, gainanteko ikastetxetan hori zela da horrela erakusten. Guguratu nahi zuain anekdota oso barra batekin. Nik, eh, au, duela urte batzuk, eh, garbite, garbiketa egiten topatu nuen seigarren LH maiako kuadernu eh, bat. Eta, ba, erligio klasean edo, kaba nik kristabaskoran ikasi, no? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hari> erligio klasean edo, eh, bagurira kasleak irabiltzen zuen erligioa etika moduan gehiago ez eta bagenezkan galdera batzuk, diskriminazia bari buruz eta bar eta ez dakit nolakoa zan galdera, de hecho, bilatuko dut <girrisa> hemen txe Nere instagrameko kandatua ningun eta oso hona da, bueno, igual ez, ez ditu grazia eki ingo gero, baina nire <girrisa> ikonikoa irubitzen zaiz, gainera esaten du nire buruz hau zaasko, esateiko Horto du... Eh, ez, ez nik erantzunan. No, ah, osek, osek, kodernu antobatu nun, hori. Titula zen, sexu ident identitatea. Eta lehenengo esaldia da... Eks, bruta da, eh? Nik heterosexuala naiz. Osek, jogitan <gül> zait. <gül> ez? Ez, ezaten eh, bueno, gane batean... <gül> Autodeterminazioa harik eta bat. daude. Eh? <gül> <gül> et, <gül> <gül> eta nik heterosexuala naiz eta sentitzen naiz. Eta, haztu imarratu noen, osea, enun siniste, bueno, bueno. Ja, niri ez zait normala eruditzen, seksuaren edo seksu identitatearen arabera, norbait diskriminatzea edo parte uztea, denak berdinak gara. <risa> <risa> Biba! Baina, <risa> nahiko grazia esua eruditzen zaitez, ze, hola, eh, nik heterosexuala naiz, osea, tatuatuko nuke. <risa> bai, bai, bai, osea, oso esangura Bai, bai, bai, bai. Oizatzea, eta hor, oigo bat, nez, ze, ari biazuko, seksu eziketa jaso genuen, baina de tosto, homosexualitatea aipatu zutenik, tabisexualitatea ja, noski, es agotxego eta bueno, eh, comentatu esto son en referencia a que está az, eh has preguntado lo que os sustendu nai Esanuan nian adibidez eh, gizoneek etutera lantzen edo bola bai. ha ninzan LGBT mugimendotik mugindotik kanpo. herri bai. mugimenduetan bai, bai, bai, bai. heta eh, existun ziren eta.i gainer hori da oso ondo esplikatu duzu, honek orain esan duzunak laguntzen digu ulertzeko ordu urte horietan, Pentsamendu modernoak nola zeuskan zailkatutaz orduan oso modernitatean gauden horreindik. Fos modernia, bazetorrenda, iristen arizen da bazegoen, baina eh, askoz berando hau iritsi daonea. Behar bada jarduera armatua edo bestelako, horrelako mugime, mugimendu kontrakulturalak beste ze zeabatzuk zituelako. Para, beste parametro batzuetan funtzionatzen zurelako. Oso, eh, para, zera estanko eta paraleloetan mm -hmm. ez ekologismoa, generozea oso, bai, bai, bai. oso banatuta etzegoen zubintzarik euren artean gaur egun eta zoragarria ikustea belaunaldibarrean hala datutzen dena gurutzatzen ez e, da, ala da. Ala da. <gülüyor> eta nik hori adibidez ba nere aldia, nik hori bizitu dut eta nik onduratunez ba hanka bat modernitatean meinon besta postmodernitatean eta eta neroni ikusitan nere burua zubintza hoietan orduan lamia zubigilearena badator pixka bat hortek ere bai eta e, beko, gure aurrekoak Ez zuten, inundik ere, eta ez zuten ulertzen gurutzak eta gainera. O sea, Berenintzatuzo garbi bere izita zeuden, da hori da pensamendu modernaren eskema mentala ez da. Gero dator, efectivamente, globalizazioaren eskutik, postmodernia guztia, ya bazetorren denagomion globalizazioa dator gero gainera, oza, olatu bat, abestea, eta zera, denak aldi berean da, kriston txunamia dator eta kriston, da, launa digazte guztiak, ja datoz gori guztia gurutatzen, erraz, modu natural batean da, guretan, <laughs> sekulako arte hartzen detnik hori ikusten duanean, eta, bueno, oza... Errazago ulertzen, oza, nik konturatzen hitzen e, Euskal Gintzata Feminismoaren Arteko gurutzak eta zitzeriten aztengin janean Maga azteik berala konektatzen zutela eta berala ulertzen zutela Bedaien gorputzetan ala gurutzatzen ziren gosek eta gure aurrekoek agozabalik eta begizabalik begiratzen e -e -e. gintuzten zartaz egin da Onla, zeik kusi behar duanek honekin Baina gogoan, ez, e, benen garrotasunera joneztanean, baina bueno, gunginan aurreko hastean kartelek prestatzen eta Naik. eta kartele bat ikusi nolta, borroka interseksionela izango da, edo eta izango eta zer da, intersezioan hor, justo armainutik atera beharria, hor, pixkat e, ikasten hain nintzen ikaste, ikaste prozesu bat zan oain bezala ez, baina bueno, beste puntu batean. Eta, hori, eta, behar eta montzioan. Bai, esate baterako Euskal Gintz eta Feminismoaren arteko zubigintza hori, eta hor, nero ni lehen <laughs> tokatu zitai den eh, eta eta lekuko izatea, e, Gogoratzen Gogoratzena hori e, betzela euskal gintzetan, ez nola esaten gen joue bat. ta ikasketa, ikasketa feministek ja marko teoriko oso era ekitakaka eta guri balio digu boderremanak ulertzeko gauzai izena jartzeko, hizkuntza izkuntz, e, ekintzan gertatzen diren, e, E, interakzio horretan, e, elkarrekin horretan gertatzen diren fenomeno horiek eta boteran arreman horiek hori dena, jenero sistemak ikertua dauka eta izena jarria dauka eta denaka ahoietan ondo antolatuta dauka mm. eta guorenek ez gera hasi horretaz hitz egiten ezta? eta horretan presasetan guazan ikastea, fe, ba, lehenago Eta fijatzen bat, e, sozio-linguistikaren bilakaera Euskal Herrian begiratzen badegu, kaulenago gauza bere egintzen soziolinguistikak ekologismoarekin. linguistikak Ekologismo-linguistikoaren gaia, laro gehietatik handia, ja santxezkarri honek, txepetxek plante karri zuen Euskal Herria, eta nazioarteko bentsamenduan egozten ari zen zarbait, ekarri zigu jarri zuen, eta gukemen, ba hori, gebre ganatu genuen, da esan etzubigintza hoiek beste alor batzukin eginda zauden, Eta ordan tokatzen zen, gainera olatu feministaren e, zera hortan, eta... Ba, hori izan zen, <laughs> ba, ipos gara, ere gara <coughs> koinxigituzun ere Kataluniatik ikastenariz ginen hemen e, aholkularitzen, emun aholkularitzen ikastenariz ginen nola ari ziren e, telp, talerden, e, oza, hizkuntzen podera mendurako, e, bueno, taler, dara? <coughs> eee, taler, oza, eee, oza, eee, eh? oz? Talleres espai lingüístic personalsa, izkuntza norberan hizkuntza espazioaren kudeaketarakoa. Azkenaren empoderamendotallerrak dira Ordánica Unic, Gaia Campa de Dani, kursan un Josevit Torrioz kontatzen empoderamendua aztertzen. Eta gero jotan itzan alkularitza lanea eta alkularitzan etortzen ziren Kataloniatik kontatzea, Gemma San Gines eta Ferran Suai esatera begira, hau da psikologiaren zeratatik an parametroetatik sanan. Hostia, au, claro, sus escenas, ¿qué Eta hortik dator, e, plantea hemen duzu egintza horiek egitea, planteatzea, izue, hemen hauek badakitea, guazen ikastea, gero, deskubritzen dugu feministek, euskal begiratzen zietela urteetan, nola liteke laro gehian hasi udal kompetentziak eskuratzen dituztenean e, udalek eta kompetentzia berriak eskuratzen transizioarekin eta autonomizazio prozesu guztiarekin, karo, euskera zerbitzuak udaletxeetan, zekizat, eta karo, feminista guztiak ha, miraz, ose, inbiriz, begiratzen, ez dauz ustea begira, euskaltzaleak, nola dauzkaten, e, eta orduan, hori e, dator, gero, bimila garrena markadan, berdintasun zerbitzuak sortzea, eta hori dator ikasita, euskera zerbitzuak, udaleta nola sortu diren, eta, bizkat, esanet, badago, alako subintzak daude, lehen ere, nahiz, ez dauden espezitatuta, ezagutza bihurtuta, eta zer ez. Eta hori dut, nori azten da pues, ba, 2000 eta, Me envía garna marca de Rialdetik eta azeleratzen da 2008ko, bueno, pues me dice "Minismo jardunaldietan artelekun eta eta bueno, pues orrasten da hori or e e onintzi uretako sonda kontatuta dauka artikulu batean. Eta, gero, gero, gero, gero, gero, gero, mariluz Esteban bat, hori buruzte teorizatzena, eta idur eski Zabel bat, edo lore agirre bat, es. Eta horrekin oso bide mankorra eman du eta <laughs> ez da penoietan lesbianak eta maritzua genden. Osa, zereminismo porno zera hartan zerartan, e, Eugenio Rodríguez, Itziar Ziegak aurkezten du, Eugenio Rodríguez, hitzaldian e, e, e, Fronda Leberament Geide Kataluniaren, Liburuaren aurkezpenean, e, itzaldia gaztelaniaz da. Itzali hori aldi berean itzultzen ari dira e, ingelesera eta beste hizkuntzetara eta galdearak egiterak orduan, ba, telpeko teknikak erabiliz, ziten dugu beno biatza altxa eta galdera euskaraz bota. Euskal Herrian egiten ez den gauza bat, orain dik, orain. E, alegia itzaldi bat erderaz balimada, inork ez du galdera euskeraz egiten. Eta maiburuari jarri, bueno, baitzuli jozu eta berakitza eitzuli, e, zera deza ariketa hori egin genuen modu konstiente eta modu zera batean jakinda zertan ari ginen Eta horra hurrean, lehen leherroan zauden, medeak eko guzti. <risa> Gero, yo sebe, os ondo kontatu zuen, bah, bur, e, sean, e, e, ondo bazkalduta, eta, eta esat, berak kontatu zuen, eta monturro ondo beratuta, eta bera la, bueno, minga, itzuli, itzuli galdera, erderara, es? Baina, Anto, etes, nire, es, es, nik ez ditzuliko. O sea, bueno, o sea, hemen itzulpen zerbitzuak daude, eta Euskal Herrian gaude barkatu. abarkatu. Eta, gara, claro, itzi hartziga dago maian, lo siento, pero mi nivel de euskera no da saber, efectivamente si la pregunta se formula en euskera, pues por favor, a ver si alguien nos puede, ka, ni ez ezko manden, tanto la konturatik berehala konturatuz diren jugadas eta normalbait aterazan eta itsuli zuen eta horrek eragin zuen gogoeta. Horrek eragin zuen efectivamente mezea taldearen baitan gogoeta bat eta konturatuzian hostiago adigeramen zapalketa batzuk azaleratzen eta ez gara konturatzen beste bat reproduzitzen ari gerrela ta orretorrizan Josebec Berak oso no jova ba, Berak ohiturazuan gaztelaniarako atzea eta, eta berrikuste ohitura horiek Josebec Berak euskaldun, e, euskaldun marimutila eta euskaldun marimutil e, arrozkoa. E, e, e, euskerari erregistro berri bat, e, o sea, aldatzen Davidetan zeharena egiten eta Euskeraz hori ez Hori du inork egin lehenago? Erregistro espazio lingüistiko berri bat irabazidio, ez editurriotzek, edabideetan, e, tertulietan. Adibidez, e, laro geietan, e, ertzainakeko garik, Euskaldun txuloputaren e, rola oso ondo, eta Euskaldun txuloputa nola izan, e, hori pasota Euskeraz nola izan, erderaz bagene, ose abarkatu erderaz, bestizkuntzetan ez euskaldun euskaldun pasotarik eta hori izan da, gari. Ertzainakeko kantaria, eta horrek irabazten zion espazio eta funtzio lingüistiko bat, ezta, euskeraren biztiberritze prozesuari. Ba, marimutil, <laughs> isilduko ez duen marimutil eta lotxaga beharena, hori da, josebit, hori hotz. bidetan, hori denek ikusi dugu tertulietan, ete behen, eta oarkabean, euskerari irabazten zera berri bat, eta hori dator, gogo eta horietatik kan. Konturatzetik kan, horre zubigintza daude, horrez, esan ahi betu. Ba, neagian kaiaz, desbiderazen ahinez, Es sobraka baña almenra handez ta. Bine ja naiz bat. Es sobraka. Goxoki bada uka ne badazu. Undu naola jai. Bai, hori da. Eh, ez sui Bai, suek mesedezentratu eta. Haudena, osea, oso interesgarria da eta azkenean izenak esaten eta da ere memoria osartzeko, ba, oso lagungarria. Haitzko La dena ba, dira, así que Hortan egia Bale, <laughs> vale. vale. eh, badak ez zutei Ratsaio guztitan gonbidatu egi eh, eskatzen diogula eh, beraien altxor bat ekarzea pues, LJTBI komentzetearekin notita dagoena eta beraien zat esanguratsua dena Ekarriak ez zutea altxor bat Ekarriago, ekarriago, bai Akapeko dugu zuen, Ekarriak ez zera? Jo, bani pentsatzen egin zer ekarri eta zer ez eta pentsatuz hollygurren bat ekarriko ez Ze gauza oso interesgarriak ez handiak? Ginean eskenian nere bizipena asko markatu dutenak baina eta han konbentitzen da azkenean ekarraituet bigauza, bat txikia, e, txapa hau, bai? hau ahobizi ondo andakaten txapa harro, mm -hmm. zergatik ba, ne lehenengo LGBT mobilizazioan herosi nuelako. Orduan, ordeatzen da. Bai, erra, erra. E, eh, gañanaiko leno esan dizuet, ez? Nahiko berandu baten intzarma irutik bat urtekin esangonuke. Orduan 2017an, joanentan eh, ekainako 28ko manifestazioara Eta hartu bintzapago, eta horrek eroztik nekin dago beti Baino hori baino lehen, nire artean nintzen armailutik Martxoan ogeian, oso gogoan dakat Horretzen dut zue eh? Horretzen bai, ze izan zen, Kristen, gaina e, aurreko gauian e, Egon nintzen lagun lesbiana batekin behak pentsatzen zumbi seksuala zela Baina baina bon, baina baina beste kontua eta <gülüyor> Egon nintzen behak nintzen ditu nintzen apuntu beha esateko zerbait ta, Ez ez ez ez, azkenean nintzen eskalagunaren urtebetezia hori hon juen nintzen gubizian behar kiin eta e, opari eman nion, nion ekarrakin milbora, eta autobusean, izain nion berri lagunai, nion, bueno, aber, e, izu, eta zain, bueno, behar benga. Kontatuko ez zutatakizik, eta gaina bizitu nituen ba, faxe guztiak, oso denbora laburrean, lehenengoan ezan zain, bueno bai. Atraksioa sentidezak gizon batean, baina garrerman edo, ola zerbait romantikoa ez. Ah, eta, bueno, izakiak, ez da, ba? ordu erdi tagero bai? Orduan, eh, karo... Nik etteroseksualan ez Nik etteroseksualan bai? ez <risa> Oie di, altxorrada, eh? Altxorrada Karagarrila, <risa> <Oi>, <risa> ba, joxe Total, egauza bat dela bestia dela, ba, eta nintzen armairutik en neska horrekin Gaina nahiko graziosu ere ezan zen ze urte bat du, bueno, urte bat edo bi urte lehenago Bialin, nion bideoan literalki armailutik ateratzen broma bat iten eta gero justu behak inatean nintzen, no? <laughs> eta momentu horretan, verbalizatu nuen nik ere onartu nuen, ez? Orduan, nahiko markatua adakaz eguna. Eta, orduan, klaro, e, martxan hogeitik, apa, martxan hogeitik ekainan hogeita sortzi bitartean, baka gu, maietzak ama, azal, naxta, nahiz, ba, ama azazpi, ez? Maieta Maieta maietzak ama, ama azazpi, ez? Eta, e, mobilizazio horretara, enintan jun ezin nuelako, Baina lagun batek, klasekide bate eh, oparitu zidean kartela, Orduan, eta horretak atorrezkiroztik, eta enun parte hartu, baina, hor bueno, nizan, o sea, bertan izan bainintz bezala. Hor duan, LGBT plusfobiaak hilzen gaitu, dira, dira eta dirazpen askatasuna, hori iudian agertzen zen ba, justo eh, 2000 amazaztian, ari zelako, txetxeniaren eh, konzentrazioa esparruen, like. ari eta barra, ta, bueno. Eh, ba, zidan manifestazioaren ciudad manifestación en cárcel, eta ordun horrekrostik horretaka ta pentsatu ez bitu. Ez? Bai, bai kartela ta bai chapa dira azkenean nere politizazioaren hasiera, ordun ekarri uh -huh. bai. zuten. Bai. Eta bueno, chapan e, ikus daiteke, ez? E, ah, bueno, bai, ez, orzare... ez, <gir gir> bai, ez, <gir> bai, ez da ikus daiteke eta <gir> laukitxo bat, ez? Beltza, ez, ez? Irukia, o sea, triangulo, ilukia, bai, irukia. Irukia. Bai, irukia. Beltza eta hartzenu arro, ganea Eh, beti, bueno, esan dizo eduz, beti aramatzonean, eh, batez eren eguan, ze <laughs> gartzen de txamarran Eta orduan, goguan det, beti topatzen nintzanean Mikel Martinekin, behiratzen zidan txapa Eta eh, seinagaten zun eta eta arro nagako, ez dakitza esaten zuna, hasi eran bineguno <laughs> Eta orduan, aurritzapen hoi babetiakatze eta txapaekin ere geratzen da Aso mm -hmm. edarra, eskarrik asko <laughs> Bai, nere kasuan ekarri ditut hainbat, Eh, <laughs> <Ain bat. laughs> e, u, e, e, e, esan dudana, eh? ez da urteak pilatzearen ondorio ja ez da, ez da eh <clears throat> bueno, bak gartuko ez garai, eh denboran gartukoenetik, ez, ze eh, Mikel Aldiaren eh chapa hau, eh, bueno, ta pizkatorri garria, eh, Mikel agurtu genueneko eta Mikel omendu ezta. E, Riko jaietarako atara genuen e, os, Omenaldirako sosak biltzeko Eta eta gero oroi bestela atxikitzeko ere bai ezta. Batetik hori Bestetikan e, lepoko zapi hau Lepoko zapi hau da Mikel hiltzenean e, e, LGTB maian parte hartu genuenak elkartu ginen eta, eta kidetako batek eh aparitu zigun, ekarri zigun aparitxo bat, eta izan e, zen zapi hau. Ta denak joan ginean Mikelagurtzera zapi zapi honekin, ta ordan da dago, pues Mikelen agurarekin e, lotuta. Ezta, pues mica ta hori dira lotuta daude, bibai chapa eta baile poco zapia. Naiztan momentu bat da martxokoa ta bestea da irailekoa, ezta. Eta Eta dira momentu, bai, e, e, objektu hauek impregnatuta geratzen dira momentu horretako e, bizipen da horretzapenarekin ez da. Eta bestea, e, lehenengo bururatu zitzaidana, eta dela, hauek e, bueno, dira, bai zapia, bai txapa, eta ikarri e, dudan guztinezko hortzadar eta iruki arroxa hau, di, e, e, honetan hortzadar eta iruki arroxa guztinezko lepoko zintzelikari hau, Da, e, altsu hiltzenean, altsuri egin zitzaioan nomenaldea, Ba, Mikel egin den bezala, e, irailaren ogeita iruan, Ba, altsuri egin zitzaioan nomenaldea e, hause zan, banatu zan hori garrila. Eta, eta, bueno, ba, al alajak edo joiak bezala, ez da, norberaren e, bitxien e, da hortan, egin. E, bai, erzatutako anegosu zinaretik mehizutari jargazkiatratzen. <risa> eta, <risa> eta eta da, hori momentu hori, ez? Zesantiltzan oso bapatean. Oso, minbizibateke erazan zuen eta, eta oso denbora gutxian e, hilabete pare bateko kontua edo oso oso azkarra izan zan. Dara, apenas izan genuen denbora da despeditzeko, apenas izan genuen aukera zehatzeko eta izan zan Bai, e, galera hundi bat, e, zxantik altxuk ematen zigun, e, oso jo, esken Mikel eta altxuk elkarrein handik banan dute ezin dira ulertu. Duan, e, agian Mikel ezagutu zuenok, e, presenteuk iberde zuen, lehenago egontzela beste pertsona bat, eta elkar rapoiatu zutela eta elkar bidia egin zutela, eta eta elkar zehatu zutenak gero aurrera garritu zuena Mikel izan zan, E, xanti, ba, minbizibatek erabentzuen 2006-an okerrez banago eta eta hori, ba, mino ez zindira bananduta gubertu horregatikankale jire ere, Xantiri e, oroigarri plaka jarri zitzaion bere jaiotetxearen ondoan eta pospon, pues, bueno, mesenete, eske lotu tadoaz. Eta badago irugarren zea bat horrendik omenaldia jasuztuena eta dales biana, aitzindaria da Emili, Emili Martin Eusko eh? Diu, bai, bai. Eta Emil hiri bueno, urrengoa, omendu behar duguena herri hontan, eta zehatu behar duguna Emil da. Zerren, bueno, gizonak omenduta daude, eta ere bueno, agian behar bada eriotzaren kontekstua zeatu da. Eta egia da Emil ere hil zitzaigula baina ez zuen horrelako, menaldirik izan, ez zuen olako eta berriro ere hori genero sistema sartzen da, eta berriro ere, duiz ez dit, badela gara ja, Eta, bueno, pos... Et, altxorrak hauek dia, gure altxor txiki hauek. Eta bai, mm. orduan o, o, jantzita ikusten badiazue, imanolek badu zerbait. Gaur zerbait ospatzen ari da edo gaur <laughs> zerbaiten sa, zentzu bat dut. Eta e, edo udal LGTB maila lehenengo holku kontseilua zertu zenean, ba, a, a, hauek jantzita azaldu nintzen. Eta ba, ori, magian gaztagoek ez dituzue ezagutzen baina nagusiagoek ba, gogoratzen dituzte, eta so, jontxo, nik ere badakat, eta jontxo, eta hori garriak dira, ezta? Uh -huh. Eta, dibiazari, Mikelaren homenaldia izan zenean, ere jantzita eraman nuen, bat gurekin zegoelago egun horretan, eta badamo, euskeraz osonde esaten dugu betirako gugan daudela, ezta? tala da, eta guk, e, eta badamo bat gugan, eta gurekin eramateko, eta gugan bizirelako, ezta? Baina, baina, uh -huh. Bueno, bagian hasi kogea gai mamitsuanekin. Aurena. Aurena. Aurena. Aurek brentza. Aurek ezpen, aurek ezpen. hori, galdera da nahi baina haki ja nahiko genukea nola berlazen atzede zuen euskera eta elgibetiko pluruz e, mugimenduak. Ostia. Erremana eh, bai <risa> daukaten, historikoki erremana izan duten, gaur ragunea erremana daukaten. Nik gaur hagun badutela harremana, historiko kietztakit Ia <laughs> ja, esaten baihizu, tegia ja, referente gehienak erradunak dira eta askotan Euskal Herretik kanpokoak ere bai e, Baina uste dut elkarrekin ulertu behar direla eta ezin direla e, separatu eta ulertu eta horregatik e, Sandez gaur egun badute harremana eta alabe arduelako nik ez zindutu lertu Euskal Herriko LGBT movimendua E, euskarari kabe edo erdaraz ez daka ez bat ezen zurik ez, nero komentatu dugu interseksionalitatea eta ez detu uste mugimendu askatzalia bat izan daitekeenik askatzalia baldin eta e, beste zapalkuntza batzuk e, betik horatzen dituen Bona, eta orduan e, e, gazo enten e, beste borroka batzuekin ez aribez feminismoarekin eta e, duene alakoa uste dut loturik Jun behar direla eta uste eta la dela ze e, Euskal Herrian muimendu politikoa, herribindikatiboa eta e, aldarriak oroa nahiko Euskaldunak dira Zagunuke borroka nahiko Euskaldunak dela baina alabear duela bai, Gero beste gai bat izango da, noiz erabili dugun erdara ze ez detu uste guztiz bastartu behar dugunik bineo gai Horregatik bata batez ere zera erri honetan adibidez ez nik, e, E, gaiari buruz e, pentsatu nunean, pentsatu noen egia da, e, Euskaratik ulertu arditu gula borroka hauek baina, eta Euskara zindugula baztertu, baina era berean ezin dugu gure borrokatik kanpo utzi e, ba, Euskaraz jakiteko aukera ez duten horiek eta e, horretan adibidez immigrazio asko e, dago eta bai e, gaurra da eta bai aspaldikoa eta E, ba, Ojen de asko Euskaraz eztakiena, edo Euskaraz ikasteko ingusobalia biderik e, izan ez duena, eta momentuz, e, Euskaraz ikastea duakua ez denez, e, ba, e, pertsona horiek ez zinditu gure mugimendutatik e, kanpo utzi, ze bestela egingo genuke gauza bera ez, azkenean e, zapalketa bat e, betik bai, eta be, benetan bilatzen badugu mugimendua askatzaile bat, e, ba, ori, e, Feminista, de dekoloniala, antarrazista, ba, orduan ez dugu euskera baztertu Baina egia da euskera lehen planoan egon behar duela Horreka uh -huh. Horreka, <laughs> baina bai. gultiztadoz e, e, Oso interesgarria da e, Esan dituzun gauzak gainera zentzu osoa dute Eta gainera jatorri da dute eta Gure esate baterako sexu askapen borroka dator feminismoaren eskutik. feminismaren ondoren atzetik garbi beti horla aitortu dugu eta horla da eta LGTBI politikak eta atzetik dazki datot, datotzen zera guztiak denak datoz feminismoaren atzetiken. Yes. E, eta Euskal Herrian ere historian, ere horla da gure genealogia feministetan esate baterako ondo kontatua dago nola Euskal Mugimendu feminista lapurdinazten den hirurogeita hamarretan eta... E, e, Em, eh, lehenengo talde feminista ark, ja, eh, generoa klasea arraza, gaiak eh, zeratu zituen, jarri zituen, bere gogoetatan, eztabaidatan orduan. baitatan, eh, orduan, seksuaskapen mugimenduak sortzen dira segidan, oso azkar, berehala, Baino ja nola, mugimendu feministan, ja, gai horiek maidan eratuta dauden, Seksu askapen ereako zean, ere bai, eusen e, zein, ze jabadatoz e, pardelean edo zakuan edo nahi badezu askapen mugimendu ez ezta Eta edo aztergaietan edo zantzagun, ez, ez? Eta horregatik, e, e, bueno, egon dira, egan aurretik, egon dira mugimendu edo zaiakera, edo, edo zer ez den, jarripenik izan ez zutenak, modu jarraitua haizan, oza, bide jarraitu haizan duena, ega izan, izan da, euskal herriko, E, eh gailaskapel mugimendua eta hegamena xiera xieratikian hizkuntzen gaia dago eh tartean. Eta ordan gero hori da modu jarraituan ziren hegam sortzen duten artean gehiengoa gele dira ez dira euskaldunak ere ez da euskera eh harreman e, eta mugimenduko bileretako ta hizkuntza gaztalania da eta orduan oso kuriosoa da E, eta ni hori pues ja koskortzanoanean da ni ja filologia egiten da eta sociolingustika narreta jartzen, eta astena izenean eh Mikelari egiten diot galdera 2000 garrenamarka hasieran edo 90en bukaren sartu Mikela zatikan e, Mikel zatikan zuek abiez ez da euskera zurela enengo hizkuntza izan eta ez da erosoan egingo duzun hizkuntza izan baino beti uki duzue aditasun bat harreta bat zaintza bat E, euskarak eukide zen, leku duin bat karteletan. Eukide zen, leku duin bat pankartetan. Eukide zen, oza, paisaian, nahizta militante askok, eh, seksualskapeneko militante askok, ez izan, zoslai, e, hizkuntza sos, soslai ba, ba, ba elebidun, ez askotan, elebakarrak ziren, gero euskaldun dut diren. Ba, Julen bat, Mikel bat, da, urteekin joan dira elebidun zen. Baina oiek oso garbi, E, e, zuten, e, gurutzatu zuten, gurutzatuzutan sausuaskapena hizkuntza e, eskapenarekin eta kultura eskapenarekin, ezta? Zargatikan, bestak beste borrokante frankistaren eh eh baita asmatu zelako eh euskeraren biziberritzaren gaia eta kultur, ez dana eh eta kultura batean zeratikan, oso erraz eta osologikoki ulertzen zen. Baino ez hori bakarrik an <coughs> e, Laro gita marren bukaerarako eta bibila garrana marka da zirarako, Imanolek, Mikeleik aldera hori egiten dioanean, Mikeleik ematen duan erantzuna da. Ezke Imanol guretzat berdina da. E, izkuntz harremanetan zapaltzen gaituena edo sexu zeatan zapaltzen gaituena, gauza bera da. Gaur egun feminismo, gozonde esplikatzen digun patriarkatua, mm -hmm. eta eta ero alaua, eta boter harreman dezkompentsatu horiek, eta gehiagik edio horiek, Atzean dagoena, kauza bera da, patroi bera da. Horregatikan guretzat, seksuaskapena ezin da ulertu, askapenarekin ez badoa, nazioaskapenarekin ez badoa, horregatikan hegamek bere beti euskal nazioaskapen mugimenduaren markoan kokatu izan du, ez nahi ez ezkara bertzanean da, esone politikoki ez da horrela lotura. Baina bai, nolabait, askapen mugimendu zabalago baten e, ingurumarian, ingurua barrian, ez? Eta oso interesgarria dela ulertzeko horrein... E, jokinakos ondo esplikatu dituen e, zera hoiek, ez da. Gaur egun, ja beste modu batera adierazten ditugunak, ba, feminismo gotik e, ondo ikasita, eta, eta gaur egun, naturalzat egiten ditugunak, meskik ja horturaen ere, irurogeita marretan ja, egin ziren lotura hoiek. Eta, eta, bueno, poskarro, Euskal Herrian seksuaskapen mugimenduaren edo feminismoaren e, eratzea, esan e, e, nazio gatazka baten markoan gertatzen da orduan hori integratzen da e, e, borroka, askapen borroka horietan yeah. nahiko modu, oza, sea, interseksionalitate bat badagoia hor, ja, hasi datikan, mm -hmm. ez da ez da gero pensamendu modernoak <laughs> e, oso, oso grafikoa zen, ez eh, herri batasunaren eh, laro gaitan marretako eh, ikonografian eh, min, zo, o sea, egizan eh, mugimendu feminista eh, Euskal Herrian Euskaraz euskal txaletasunaren aldarrikapaen zera Eguzki, mu, e, mugimendu ekologista, eta ziren, hori ez, batzuten, bakoitzak zuen bere logoa, eta ziren, kompartik emendu, bere esparrua, eta guretzatzen ez zirenak, eta zatzen ez zirenak. Buretzatzen, hasiran kontatu dugun hori ez. Ola zen, oza zen, lotura horiek jabaz eto zen ja hasiratikan, ja eta hor gero izan dena da, jendeak poliki poliki joan da, integratzen, eta kuriosoa ba da, zuhuta zea, egamna farroa batekoa, itzinariak, ditu, ezagutzen dituz zu, Andoni bat, Marko bat, e, Zera bat, e, <coughs> Angelillo bat, denak pasa dira, Euskal Tzale, denak eus, ele bidundu dira, maila handiago edo apalago batean, denak euskarazko ulermen maila nahiko bat, badu, nahiko tasunezko bat baute, eta hitzegin bat du deixo gutxeo, iruña batean, zase nahi detinguru marri soziolinguistiko nahiko zail batean, ez, gehiengoa erroldun, gehiengoa aplastantea denean, eta... Neofrankismoak frankismoak gaur goizera arte jarraitu duen eremu batean, eta ulertzen duzuk hau, antzeuden, mugimendu laulako lekuetan eta mugimendu kontrakultural guztiorren markoan ulertu behar da ere, hauek guretzak eta na modu natural batean egin izana, ez da? Bai. Eta ezakide, hasi edo e, bere ganatu zenoten euskera e, aktivismoa itarakoan, oza, sea, izan zen zunarratzetako bat euskera LGBT aktivismoa es <laughs> una manera yo enao siormentando <laughs> dana la esa bai. ahí bai horren aria es eh claro euskera azkenian bueno euskera garrantz hone izan du ikusten e, dantza ene elatzabetiko plus movimientoetan eh movimiento e, zuen bi, zuen ez, abiatu nahi ea eh así eran activismo iten hasitzen Euskera, euskera zan e, zuentzat garrantzitsua edo... Osa... Oza... bai orde... morroka euskera garrantzitsua bai, Baina bai, eh? eka esuan ez? Ara sorpresa Aurea Ez, sí. <laughs> ez, ez, ez, ez beste ikabe, ni hasi nintzen e, LGBT talde batean militatzen e, Bilbon nengoela eta bertan, ba, bueno e, talde kokideak erdaldunak zidan batipat eta orduan nahi... E, jarduna iten, de, e, iten genuen erdalaz Egia da gero kartelak kartelakateatzeakoan edo gauzakiteakoan e, Euskaran presentzia bermatzen saiatzen ginela edo bintzat e, taldeko Euskaldunak e, saiatzen ginela baina oroar e, jarduna erdalazan eta Euskal Herriotik jendea zegoen eta orduan e, zera, izkuntza zekietnola esaten den baina e, e, bueno, izkuntza nagusia e, gaztilea zen kasu honetan Izan da gehirora, e, ni gaina e, unibertsiaz egarai hartan e, esan dizo, et, ez? Ne politizazioa hasi zala elegrete monimenduan, eta ni gara hartan e, erdaraz bizinentzan bat ipaz, baina ez e, inguru euskaldunak, baina <laughs> euskara etzan, e, ez zegoen behintzat gaur egun bezain prexante. Eta gerora bai, e, gerora ja talde hori utzita eta berriro horeretara bueltatuta eta asinentzan e, talde euskaldunetan murgiltzen eta baina justo hor ja nuen lan zen LGBT-mubimendua Orduan, nik e, hori, e, militatuetenean horako inguru batean erdara zizan da e, Eta gero euskaraz militatuet beste gauza askotan Ordan, gaur egun niretzat bada garantzitua eta esan bezala bezala dutu lertu LGBT-muhimendua edo feminismoa edo edo zen mugimendua Euskal Herrian erdaraz Baina garaibatean ara ala hasi nintzen Ordan, bueno, egun da gara pena, pen bai. bai, bueno, bai, egun da bai Baina, eta da, bizitugu ninguru marien sozio-linguistikoen maitzalaz Hortzegoen, bilbuntzegoen herrealitate sozio-linguistikoa da, neringuruko herrealitatea Eta bai, oso, oso no, bai Bai, nere kasuan, eh, <coughs> ni unibertsitatea gitaraz, ez, ez, ez Bilboraz, Gasteizera joan. Eh, <laughs> hemen jarraitu nuen ikasketak hemen egin dituan eta hemen bai ikastolako lagunen ingurumean eh, ba, euskeraz bizitze, bizitza bizi izan naiz eta gero sozializazioa Maritxu bezala sozializatu naizenean eta Maritxuen kuadrilla eta Maritxuen lagunarteak zehatu ditu denean, hobetxe ditut. In-konstiente, baina konstienteago <risa> bai, e, e, aizpa euskaldunak. Eta, ma kuadrilla euskaldun bat eta euskaltzale bat eratzeraino. Ez esena idete, eta oso modu konstientean, eta oso e, autoeterminazioa eriketa bat bezala. Behar bada, gure belaunaldia ja, e, esan dizudan bezala, aurra nera urtsaro, laro da, laro bitamarretan nera betzar bada, eta gaztea, ja, universitate, eta ezea, bi milagarren, e, praktiko, bi milagarren amarkada, eta marremukera, bi milagarren amarkada, horten, e, beste ingurumari bat, beste margina batzuk, jende bat ulermen mailan jende aurrera egiten, eta beste agian, auke, edo, eta seguraski Euskal honen poderamendua ere, handiagoa zan. Eta baginan, ari ez niri altxuk esaten zian, ezkezuek zeatea, E, zinatela eh, vagenekien etorriko zein datela te hola, literalki. Vagenekien etorriko zein datela zeikastolak ari ziren ja belarun aldi berria euskada euskaldunak sortzen eta eskeritzi bertutan maritz euskaldunak. Alako batean da bazeu den, baino atomizatuta. Toain arte beti egon dira, baino atomizatuta tordan karo banandu da zeudenez, ba lagun artean beti zagon ale bat eta orduan ba sozializazioan bai militantzian edo bai oioategian edo bai e... E, ka, hori, ba, ba, beti erdera zan, baina beti egon dira euskaldunak, baina erdera sozializatu behar izan dute, zegoelako arnazgunerik. Horto duanko, izpen kuadrilla euskaldun bateratzearekin, ba, seguraski gara, lehenengo belaunaldia, horrela e, autodeterminazioarik eta bat egiten duena, eta modu jarraitu batean, eh bari ba gero juten gera oportar elkarrekin, carrekin asteburutan elkarrekin carrekin atratzen gera el carrekin juten gera oliotegiko zeatara dantzalekuetara el e, e, juten gera bastante remiltzarrera eta han plazan mutilla mutillaekin dantzatzen dago el carrekin jutengean afarren egunera era vaigorrira eta han mutilla mutillaekin dantzatzen dago eta han orduan umea gaztetxoak direnek ikusi gaituzte eta hogei urte beranduago aitortu iten digute ezke guztu egik ikusten zintuzte egun ni hola, ni hola hori <risa> da gaur egun iristen ari zeigun feedbacka oza pentsa zazue eta guk hori ez genuen horrela nahi genuen lako, eta esaten gure bueno, zehona e, leku bat nahi genuen eta leku hori ez zibuten oparituko, irabaz inbargen eta orduan, karo, ere edira eremu hori e, ba euskaltzaleak, beraz kontrakulturalak, beraz eh eh bueno, ba margiñoiek aprobetatu gan, eta aprobetatu gan dituan, hori ba, la rain dantza bada mutilla, mutilla kindantzateko, ta claro, tortezitze ah, ba zu da zu, o sea, o sea, pastela banatoras, mutilla una reta, ta mutilla eta, eta zenet, ez ez ez, ez el karkin dantzatu nahi dugu. Ah, oh! ta berduanzan, <hie hie> claro, ikust, ikusteko akzian, eh Segurazki hori egiten lehenengoak ez gara izan, segurazki gure aurretik anere egon zira, meguke ez genitu nezagutu. Eta meni onguk ja hori egiteko, bueno, pues, topatu iten gea adin desberdinekoak gea egida da gure padrilan, eta badago olako ariketa bat, ez? badago olako euskerazbitze bat, eta go, pues, denak ibiltzen ginen genituen gure ikastolako lagunak edo gure gaztenerabetarroko lagunak, eta gero aparte hoiote ira joten ginen ta ordan or, modu paralelo batean bizi genuan, es. Mm. Kasurtan, nela kasuan ikastolako laguna euskaldunak zientza euskaltzaleak eta eta oiotegian pos reproduzitzen reproduzitan gara eta ordan topatzen geanean beste lagun euskaltzaleekin, jo, ba, ez dute que se ocupan aquel carrete. Ne gaitanda, sabes que gasten el eta orla Juanzan, pole pole. Baligeak eta eta batean dezagututako eta bestean pos bitu ba gola elkartzen gea eta animatzen malu batzea, eta gaur egun pos eh, ibilbide bat elkarrekin egitera, ezta? Egiteraino, es. E, bai izan zen autu bat eta bai izan da gauza konstiente bat eta, bueno, minon, guk segurazki hauk izan dugu izkuntz gaitasun aldetikan formazio aldetikan e, eta, eta, eta, eta inguruak ere ja hori permititzen zuen edo hortarako zirritituak e, euskanta gukoyekat mm -hmm. probertsatu inditu guaz o, Itxu zeunaz, neik, bueno, ne, neik nolabizi nuen nere, mm -hmm. nera bezaroa eta hau izangoan nahiko zeta belaunaldia ni berez milenial naiz, baina zeta belaunaldiak inasko identifikatzen naiz orduan <laughs> E, nik aibiez nera bezaroan, LGBT moduan, bueno, aber, e, oi, e, etero moduan sozializatzen unk, kakotxa askoen artean, ah, ze, eh. osea, nixuten entzan horretako kaletikan e, neskabaten eskutik elduta eta marikonditzen ziren, berdin, berdin, orduan, <laughs> berdin ziren, bina, bueno. E, baina egia da, sozializazio gehiena, egin izan dut, sare sozialetan. Oi, pizkat, eh, choque well, generacionalada, Beluna Li, Talcada Agustin. Hola, da. Eta, claro, kasortan eh, baori, nik leno aipatut, ez? Horretan en duen espazio segururik topatzen edo eta ia da, bueno, zuek sortu zenuten eta ba, bueno, justo hemen inguruan ene kanere konplizarik eta konplizarik biladun itun sare sozialetan ta, kan, asko, eztien Euskal Herrikoa horrek ere e, intzun hasierako harreman hori LGBT munduarekin herdaldu ezatea Baita. Gero, e, egia da, gero sare sozialetatik ere ezagutu dago toituala Euskal Herriko LGBT pertsona euskaldunak eta euskaltzaleak eta eta sare sozialetatik kanposki, e, kanetan, txosnetan edo enalakoan, miño bueno, da neko ezberdina izan da. eta era, o sea, erakusten du anistasuna. E, zera eh sera desberdinetan, garrier desberdinetan eta ingurumari desberdinetan, nola emaitzak desberdinak direan, ezta? Ez aterako entzuten nintzen esaten ari zinianaz, garo ba kanpokoak eta ka, euskaldunaskok e hoyotegira, e hoyotegirako sozializazioa zuta hemen egin. Ah, Iriburuetara, estatuko iriburu, estatuetako iriburuetara joan dira: Madrid, París, Barcelona, Londres, Eta edo, edo, bueno, es Hori asko e edo, ipatzen dute jok, Hori asko ipatzen dute Altsalili kabaretekoek bai. Asko ipatzen dute, bai. sexilioari buruz asko hitz egiten dute Eta horregatik ematen diote garrantzia Baserri ere haien Aien ikuskizuna zabaltzeko Oso importantea da, bai. eta andoni, muti, andoni mutiloa da, ez bai. es Zerane eh beretan antzarki bakarrizketan zarkietan eta bas lehenengo zeaurre egin zuenean ere baserriaren eta euskal kulturaren euskal arketipoen zera hori ekartzen du hain zuzen ere eske hor etze goen kauzuak pentsatu eh lena aipatu dizuet modernitatea eta claro pues en Franquesmo Garayan eh modernitate ja, de o ere intza horretan batean intza sortzen da ez? edo andramari Andramari, abez batza, ere ezbil, oz, hori zan zorena. Edo ere bueltan. Sortzen dira, euskaltasuna bizitzeko posibilidadeak fosilen reprodukzioak tradizioaren izenean, tradizioaren margen horiek aprobetxatuta. Eta hori zan, eta gero, behar, behar, zetorren, <laughs> gerra ezagutu etzuan, belaunaldi berrigazte bat, ba, ba, beste parametro batzuetan, eta, gara, iruregita sortziko maiatza, eta galo, ja beste txip batean, eta, eremu ere mu zainetan FEDEA, eta zainetan katoliko tasuna, eta oso presente zeuden, hor, etzeguen maritxu izateko, etzeguen margenik. Mm -hmm. Etzeguen margenik. Eta erora ere, jipien, eta sortzeko maiatzataz, eta skapen prozesu guztiago ezartuta, ere, pentsa, ez? Irurogeita markarren amarkaren ardialdean lapur din sortzen da movimendu feminismoa lehenengoz, zizuen eta nea denerako ere, berandu da, egia da, franquismoak etoela utzi, miño franquiar estatua nez goan eta eta eta, eta, eta sortzen da mugimenduaren honez olatu guzti hori honea iristen da beranduago eta orduan claro pues azten era mugimendu sozialista oia que euskeratas egiten ere beranduago gauk ja modernidadea Akeri ikasi dugu, ez? Tradizionala, modernoa eta eta postmodernoa berizten eta ulertzen gugan hiruak nola gurutzatzen diren eta gugan bizi genituen gau zaskori izena jartzen ikasi dugu, txezkenekien. Mm. Hori mm. e, egiten ari ginen Maritxu eta Euskaltzale bezala, ja lagun Euska, o sea, Maritxu Euskaldunekin sozializatzen eta, auto eta bat egiten, ori, ja autoeterminazioarik bat eta batek egiten, hori ja intersektzionalitate batek egiten ari ginen, eta hori dena ezkenekien horrela izendatzen. <laughs> oso garbi ganeuken, joe, Maritxu Euskeraz bizitzea... Oso askatzalea zela, oso irauntzalea zela, eta oso berritzalea zen zenetzeuden. Eta bapatean, e, ba ba bai gorri batean, e, edo, edo horretan, madalenetan, guztalaren e, e, hogeita lauko gauean, larraindantza dantzatzen zenean, mutila, mutila dantzatzean kao Santiago egun bezpera zen, Santiago egun jaia, peti, hori duen, maditzuen afariak antolatzen genituen txintxarriko zeatan. Eta orduan duan, gero, hor ba, larraindantza zea plazan, aekaren txosna, erriko plazan, larraindantza, mutila mutila dantzan. Zene, espazioak irabazten. Horsoen, holako e, zea bat, egia esan guk, alegrantzia ondila genin, gozoi, eh? ginen genitzen gauza hori, eh? Konsientik ginen, baina ez gina saetzan, hola gauza oso sesudo bat, eta oso, oso, oso moduludikoan. Oso moduludikoan, e, bizitu nintzen, dakauzazko egin zian, hor eta horrek bideen bantzuen, batzetik seto beste referente batzuk eukitzia, eta beste e, zera batzuk. Baina ez modula antolatu batean, e? Eh? Baizik, eta bueno, pues, pues, ba, ba, ba, ba, unbe bat plazan dago, edo gaztetxe bat plazan dago, eta ikusten du, eta, a, fika, eta pues, jazta, pues, ka, hori dago ikusi ez genuena. Nik ere intzan dantzatu nuen urte guztietan, nik ez nuen mutila-mutilaak ino ez ikusi. Eta euskal dantzetan, orain altxalielikoak egiten ari direna, ez da? Altxalielikoen againo oso interesgarria da, zeren lepa ditugu lehenengo Euskaldunak, jogurina eta gero albina ez ez dira, ingurun Euskaldun eta ez dira, Euskaldun merriak dira edo ez esan nahi dut, jogurinaren kasuan, eta e, euskera dute, euskeratik, euskal tradiziotik eta euskal baino gehiago, pese, jogurina bat nik lasfelin nien ezagutu nuen, horeretako gaztetxean aktuatzen, e, Maria Lezokalean zegoen jeko-torreko, euskaldunak, horeretako gaztetxean, egamek festak itazituen nire lehenengo festak horretako gaztetxean izan duziren, oza... E... <coughs> eta, bueno... Pues, gau... <laughs> e, botako dut... E, gaur egun e... alkatea dena, nire kuadrilakoa zen, eta oizien oiz, nire ikastolako lagunak, aizpegota egi, eta... Habe, klaro, haueke Bilbon eta sehatzen sosializatzen zuten, han ikusten zitu ustean, nik ez nuen ikasi, Bilbon. Eta, kuadrilako maritxuan nintzen. Eta, claro, ni beti nengoen beraiekin festetara oi hartzungo plazara, eta zeatara, eta mutil batekin ligatu nahi bat zuten, entaztak itzer, eta, akom, oza, beti zegoen e, laguntza hori, eta, jo, e, ni gainera beti poztu naiz, e, nire lagunek ligatu dutenean eta horiz. Beti gonden hor, miokau, momentu batean, imarolek eskatzen duenean, nahizu e, gaztetxeko festara joan nahi dut, eta ez dut bakarri joan nahi. Ze niretzat oso gorra da festara bakarri joatea, nire herrian, gaineat hori. Habeke tortzen zian, pote bat zuten eta gero, mm, imanen emen gehiatzezea, oza, literal, ose, mm -hmm. ola zan. Eta, bueno, pues hor, ja, azten zera jendeazagutzen, azten sozializatzen, azten zera, eta bo, on, oso banen zeuden munduak ziren. Mm -hmm. Eta haueke, pues oso ederra da ikustea, ez, haueke den lagunek gero ge urteetan egin duten bidea, baina baino erako la ziren. Oste ziren, pote bat hartzen zuten, gau, era bat erabata, rotzazen e, mundu bat. <laughs> Gehirora, asko, esa oso, e, joe, oso nahi dut, e, orain Queen entzutea, edo orain e, Alaska entzutea, edo ostak izer, eta gau, e, hauek hori bilbon zeukaten. Baina edetzen oikoa. Horegon hori sozializatu da eta 2000 garrana markadan hori ja eta bat ere pristilaren belikulaz geroztik eta drakoinak, eta oso horrek karri zuen, horren divulgazio eta horren guztiaren zera zerabat, hori kultura gehi kulturan zeuden, musika konsumoitura eta zerabuzioak oso ere mugut, zeat, onmurriztuetan e, gertatzen ziren horrelako zeabaten baten bentsazan kabartzen no? o sea, <laughs> jute zian, trago bat hartzen zuten eta, bueno, Imanol eee Eta, lan gertz ez emakar bakarrikan eta bizi daun ezken eskiatea ez da. Eta, gara <laughs> diren gauzak ez? Eh? Bakotxak bere espazia bilatu behar duela eta gaurregunagian egunagian da, edo, bueno gehiago interseksionalizatzen dira gauzat? Naturaliko egiten dira, naturalago egiten dira, hori da. Gauza guretzak eta behar. Zure espazioa behar zenun, kuadrilazaporte eta talka agetan zuten. Eta bai, bai. <güls> ez zuten beheraien bizi, edo, edo bai, baina beste de jende batekin, da beste ingurumari batzuetan. Ze zein, kuadrilago maditzu garen txagat, ez zegoen... Eh. Bai. <güls> <güls> eta garrantzutxua da hori azper, azkin marratzea, azkenean zuten txagat ere, alguntza bazen eh? zure, eta zure lagunak ziren baina ez o sea, mai, eh, perdi, eta, bueno, pero ordigestio aplauden eta aquí bueno, tan pues, ditu eta astendena sosialitzatzen, bakako beste bere demora behartuta eta ba ba bueno, pues ma bere demora negitan dute eta pero ya pues bizitzak banatzen gaitu eta pero <laughs> <hira> ya. Ola da, <hira> miño ola da. Bai, Pues Ariane, eh por nueva pizca tistem. Como una homenaje a Azcaras. Ahí no te aguanta tú. Pausa día man. Pero pausaríe. Quiero mostrarle. Instituto Galderak ekarri eta esnes goratzen zer sortzen ukatzen aldatzeko. Es que gauza scoipatu dituzue eta honeko galdera batzuk eran dituzue. O sea, gaudenaia. Bai, ni esago nuke, gauza bat euskaltia ta batorengi burman galdetu eta euskaralde ta hemeno desarteko geratu Bai, hosti. Gero ez dago hitzegin agidez. Bueno, bai aipatu dezula, ez, gainetik, baina oskeralote izan dela askotan heterosexualitatearekin, ez? Osa aipatu dezu gaina. Bai. Bueno, pues enordi, pues enordi ta. Eri zara marra. Hala sizi eskarekomenda. Etorri ta. Bai, bai. Bai, ta. No hasi casi tanita. Horria, o esan degu, bai. Euskalitzen euskalitzen euskalitzen euskalitzen. Bai, pixkat azkeneko munduan uh, eh apuntado eh, euskara batua euskaltiatzaren, oso batua egiten duten dutaileta kasaldea guztietan banatsuek estan folklorismoan 10 minutoan gabe, egin Bai. Zartzi. Bai. Gutsu gara. Gutsu gara gara. Gutsu gara Bai, hori da. Ja azkeneko gara. Ba, horrening guran ez zeiten dugu. Bai, eta iztenkutenea, bestela, oso aldoztatuko da garegi, batezero guretako, eh? Egan moztu. Ah, egin moztu. Hau da materiaga zuen zako. Egin xildera da zuen zut, materiaga que transcribiste a tira mortal aquel. Bai, bai, <laughs> bai, hasta bien. No. Mira, ni ustez. Bai, espazio hauetan, no, no, no. o sea, eh pues ifeitzen eta egondu bihotekin bai. Bai. Mekanismo txerrafia komun ana. Bai, está la vanabilidad, <laughs> la bai. <bona> bai. Han galderak eh. Bai, no su jarraitu korrekin, o no. Bai, Hainin zanitxa gote, ni manolek abaitu zuzatla, ni jambla Ez que embalo no? ez teixitza, embala dauka etorri ya Ez <laughs> zurentzen <hazurra> <Es interesa> ez garreal ere Argazki <hazurra> batzuk, enblan Bai, meso, bai, bai, bai, bai ba. Eta gero hon, argazki eginei bat dio zu, horri zuri batean Bai, edo bai, Bai, bai, bai, bai, bai Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, bueno, erratsaion ni fiskal ditziera bat emateko. Heterosexualitatearen inguruan hitzingo dugu, bai. Eh, e, bueno, guk, e, gure etxe kolanekin ditugu erreferenteekin diagnostikoa irakurri genuen bere momentuan, ez? Eta horrei da, bueno, atentzioeman zigun eh datu bat e, lotzen dela herriaren singulartasunak, o sea, bueno, herriaren oh. singula eh ez? Eh, simboliko ki lotzen ditula euskera eta eter heterosexualitatea, ez? Eta eskotan, lotu izan dela euskera eta heteroseksualizazia ez, behar badan arketipo horiek jarraituta. Bai. Eta, bueno, galdera daia horrelabiz izan gaur gaurregunea aldaketaren batean da ikusi ez eta gian, kuirrizatu dela den, kuirrizatu den euskera. Kuirrizatu da euskara Zorionez. Eh? Zorionez, zorionez. <laughs> Ostean, niko gauan e, duela, Se, iru urte, lau, ez dakit. Eh, Hain intzala 6-etera ba, eta 6-etak ez eta momentu hortan nahi bez, zer ekin onta, pentsatu gabe. Eh? Ez Bitsia da ez, gaur egun jazetarekin edazten honetan, igual kimikan 6 aurrizkia horrizkia Z tarekin idaztenue maña. Ostia, eska zak so, ez dago soñorias maña, bueno. Eh, es, ba no <risa> eta gainera, ba hori, le dokumentatu etoso dela un analize tan hazela. Sentimendos. Eta interneten adibidez, LGBT garatu da, sortu da interneteko ezkera eta LGBT eh, ezkera, baina claro, eskarazo zpaldin badago ja interneteko ezkera are gutxigo LGBT izkera, baina Soriones sortzen ari da, eta ulertzen dut zergatik lotzen, lotzen den heteroseksualitatea eta euskera, ze askotan, ba, e, bueno, iman olek ondoa zaldun bezala ez, pertsona LGBT-ak ehozian, e, e, e, zera, edo... esangoet, elebakarrak, bize, <laughs> elebakarrak e, erraldunak ez, eta askotan ere e, prekarizatuak, eta igual e, baliabideen aldetik, ba iguales uten ikastolara joteko aukerarik edo euskara ikasteko aukerarik edo familia migrante datik zetozen eta eta gero bueno nire esperientzia izan da, badioz ezkera bertzalean militatzen hasi nintzanean, eta bestelako espazioetan militatzen hasi nintzanean, horambientea oso zizeteroa zen, oso, mm. eta bai, Euskalduna bai, baina, <laughs> e, azkenean, e, leheno komentatu eguna, elegemetu mugimendua, kaso, etzan lan du egametik kanpo, edo e, zonalde horietatik kanpo, eta beste borroketan lantzen zanean, Euskaraz lan e, ziren horietan, zegon presenziarik, eta ta igual baldin bazegoen norbait ere ezan edo ezan ala sozializatzen edo pixkatzuk esan dezua atomizatua ba, edo ordan ulertzen dut zergatik egiten den lotura hori ez uste gaur egunhala denik ze usteut nahiko presente daukagula eh ez zaile gehitu mugimendua euskararekin bat eh joan berduela ez biziberain berdutela baina ba, hondik lanak hago eta oraindikan ikuste dituta hizkuntzan gabezia asko, adirazteko e, eta -e, ez bakarrik, e, LGBT borrokanak, buruz buruzitze diteko, edo je, ne lagun batek esan zian, Neni, e, ez dut imaginatzen e, burua txortan iten euskaraz, a ber, baizea, ze euskaraz bizizia nola ez tezu imaginatzen, a, bueno, gai batzuk igualez zitu guain beste lan euskaraz eta LGBT bat izan da, baina, bueno, sortuko gortan nahi da. Hortan, Kuer, e, ba, sortzen, ba, e. Gurean ere horrela izan da eh? Osea, eta guk eh oso kontzienteekin dugu izanditugun hizkuntza premilei erantzun Da nik hau esan nahi det, muskulok euskeraz esan nahi badet, ba, Smartin berreu <laughs> Marisonqueta. Tasmatu, e, osea, baita apotia ba, esate baterako, ez? Eh e, Folk seria euskeraz emanzutenean, claro, hori euskeraz nola esan? Iztegia, eta asmatu egin behar izan zuten. Eta bai. tira, oza... Eta horlako gauzak egozoroak, ez? Kuirras eh, folke egozoroak zen izenburua. burua. Eta... E, Etebe batean, ez? Eta hori oso puntero gauzapuntero. Euskera nola esan gauza hobek eta etza hori dena? Ez ez, ez, ez dago leksikorik, maitorra da, eranak Iztegi batekin zuen erako, nahiko berandu. Eta orain... Eh, Amaia horiak eta... Eta June Fernandezek, ez... Eh, Mario Carren inguruan, egindako Mariokarrak eta egindako lanak eta orain publikatu dute gaina liburua eta honset orainari gera sortzen e, zerak ez bainon e, no sortzen edo biltzen ogian ez biltzen sortzenten gabe izan idep osea eh Joaquin Navio geseu Carrasautan eta eta guk aukera kausa bere egin du osea izan dugun aurrean ba. esan izendatu Hone puntunatzen du ez? Hone performanzen du ez? Hone ba, performanzen du kasmatzea, tarabiltzea is e, munduko gauzarek normalen nahizango alire bezala, eta hala normalitzatuko ega eta Ar e, batzuek arrakasta izango dute, beste batzuek ez, bueno, pff, normala da. Nere kasuan gainera, e, euskal oska fisiologiko ikasketak egin da, ba erator bidea, nola asmatu hitzak, nola asmatu esapideak. Etorri ere ikasi inganulas. Dani konsumatzen daite gabezia hondiaesan, jo, hortan formatuak izango eta ondo daki gugu jo hau egin daiteke, hau ez da, zuzena da, hau ez, hau ere ondo raikita dago, on hau on, ez dago ondo raikita, mia funtzionatzen du. Eta ez dake, fiskator es, E, bada, ez, gauza ondo daitez, claro, e, e, begira nazional batekin egin behituko gauzak, Ipar Euskal Herrian ere funtzionatu egin behurte. Eh orduan eh horregatekan Santamaderako Maditxu itaren eh obezpena Marikaren ondoan, ez? Na, marika oso ondo dago, mi Marika eki aldeko euskara bilian astu funtzionatzen. Euskal Herri Kontinentalean Ipar Euskal Herrian horrek eztu funtzionatzen. Marika izen propio bada, gainera Marika mori, eta Marika Sunet da Maditxu esateko e, Gauztak egin behar dira, ere, ondo xamar edo pentsatuta edo buru biskabatekin, ez? horrekin asko pentsatzet, <tutu> ez ba, bakarrik LGBT gaian, baina askotan Euskarriakin jolasten dugu, eta ba. itz berriak sortze tugu, sali sozialetan trinko berriak sortze ditu, eta... Oia errada. Nei, zora garra baina batzutan ere kezka da, bale, eta, baina, batxona batzuek esan diate, baina jokin, utzi jozu, e, izkuntzakin jolazten bai, baina jolazten nahi da erdaratik, gasteleatik, <guritza> orduan, or, ba. ez e, du, aztu, aztu behar gure eta zia sortzen ditugunean, eh hitz berriak, kontzeptu berriak, aitzu berriak, baina sortzen ditugunean eh erdanen logika ta kasoan tan logika erabiliz, billiz, hori arriskutza ditun zein, ta bueno, oso, gero esan dezuna, ez? Ikuspegi nazionala da. Adibidez, atzo bertan eh o se feministaren alira. Bai. Irakurnion, irakurrinon, gizono markatzeko señoro. Ta hor pentsatun. <laughs> daukagun, estaukagun, esteko nonolas. A ver, Kabaña pentsatunun. A ver. Senyoro zertarako esaten dugu, markatzeko maskulinitatea, eta e, hortan, bale, senyor gazteleaz neutroa izan liteke ez, pluralean erabilita, eta, bueno ez dakit, senyor, senyorez, bai, neutroa izan liteke. Bai, Izonez bai. da, sekula neutroa izango, ose ari gara erabiltzen gaztelearen gramatika, e, da, e, euskarari arrotza zaion e, estrategia bat, euskarak ez duen arazo bat konpontzeko, mm, <laughs> ze e, igual euskarak ez duen generoa markatzen, baina justo gizonitzak, badu eta e, generoa e, izenetan e, izenarruntetan generoa markatzen ez duen hizkuntza batean hitz batek duenean e, genero marka, ja nahiko marka dakala, iruditzen zaita bestela Ba, erabilditzagun beste estrategia bat, a, ba, konnotazio bat gehitzeko, Zaki, Gu hori da. Ondición naifan eskero ixakin. Eta nei hori zoragarri giturestedeake. Gixon sate baterako, ez? Baino on Mendebaldean gixon bai, bai, gizona da. Baket. guri funtzionatzen digute ta ekialdekoi e, bai, esan diminutiboaren zer gerturatzeko Baina, mende baldean gishon da, etorten, gishon kote, o gishon kote, o minon, estandarizatu gabe dago. Tordan ari gara denak atontzen, denak ari gara asmatzen. Hau, izan da. Nori. Gishon hemen funtzionatzen eh, eh, du. Politea da, gogo eta bera eta gertatzen ari zeigu eh, soziolinguistikan eta nazio arte mailan. Nola esan, gauza berak ez, ustu dugu guaz matzen egi ala polbora, eta gogo eta bere egiten ari gara, persoanatik desberdinak, leku eta aldi berean, eta hori gertatzen ari zegu beste esparru batzuetan ere bai. Hori, e, da, esate bat erako, elkarrizketa pare bat lekuetan. Nola atondu, euskeraz, ez? Ta galdera hori da azken nian, Bina, euskeratik pentsatu izan behar hori da konditioen esinekuan honen, ez beste lehazkera euskeratik ari eta euskeraz ari eta horretan zintzuak izatea gure buruarekin horrek eskatzen du e, ba, hori, ba, aditasun bat, erne egote bat izkuntzari hau ba, nola eta gau iturrietara jotea iturri o sea, ikaste euskeraz iztun honak izateen eta Hain, ikustat, eskatzen du zaintza la, bat zuntzeskoa da. da eta ze bestela ez gara autozentratu o sea, da e, e, seksua eskazpeneko politikak etero arautik egitea proposatzea bestela nola, no, o sea, oria aberrazio bera ba, izkuntzela harritzen berdien zenet Ez, ez, eztekuntzak ez, baditu bere baliabide propiluak eta baitu bere moduak, gauzak atontzeko eta gauzak igurten bide bat emateko, adirazteko, adirazteko adirazkortasunian irabazteko, eta euskerak baditu berriak, eta hori eratorbidean ikasten da, eta hori, eta pena da hori ez, ba, faltaz dugu, euskaltegietan, ba, iztun honak eta zatzeko, bioko, eta zeratzen sistemak ere, oso mugatuak dira, eta... Unik ito, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, elektrona, Inberda, inberda. <laughs> Gero, galderaren zerara itzulita, batetikan dago hori, e, leksikoarena, ezta, esapideak, eta nola esan, nola tondu. Beste gaibat da, e, fijatu zatek, e, izkuntza guztietan eta gutxituetan ere bai, gurea bezalako hizkuntza gutxituetan ere bai, maritsuek estandarrara jotzen dugu, batu gara jotzen dugu. Nik hori ikusi dut gaztelaniaz, oza, e, espainerazko iztunetan eta gaztelania jaso, etxukun, estandar batean zehatzen, eta hori oso fenomenotek ingeles ez, ez ikusi dut horiara herri aldean glosa joietan, zebitu maritxuak zehonde hitz egiten duten. Da, da da, gure gutxea eta son konpleku, eta nahi, estatus izkuntzak e, e, botere harremantzera horretan, estandarra eta jasoa ondo menderatzeak estatusa ematen dizu, eta bat matxakatu hazean e, sozialki beste zeha, erabiltzen dugu hizkuntza eta maritxuak asko e, oso tipikoa da. Eta gero, hori beste bat, Genero ere bai, ja, eh? Ja, maezu, agian, eh? Hain zuzen ozit, ere, eh? Hain zuzen ere. Eta gero gurean, aiezik astolanez zeintz mutilatan zeintzu ginian euskarari utzi genionak. Ah, bueno, ya. Ja, e, edo ikasgela no Neskak eta gero marituak izan genenak. O sea, genero sistema, o hartuta eta mutilater, o sea, eteraragarren privilegio eta izan ziren guztiak, abandonatu zuten euskara guztiak ez. Gure garaian guztiak ez. Igontzabala zabala zegoen, edo bat pertsona batzuk eteroak izan da eta markatuak izan da ere Euskal Tzalei izan zirenak. Gure atzetik etorri diren belaunaldietan hori izan da hori indikangeiago eta e, markatuagoa ez da. Egia da, oi? Osa esaten dut zuna? Egia da, eta gaina... E... <risa> bai, eh? Ala, e, oso interesgarria da ez izkuntza, oiturak izkuntza autuak e, generoikuspegietik. Yo, justo pentsatzen nahi nintzen, ze bitxia, ze asigaren premisa izan da kontrakoa Eteroseksualitate euskara lotzia, talibaren hori egia izan da, zuk esaten da zuena ere Esan nahi, ez girela kontra jarriak Ez ba, ez ba, bai? ba Bitxia da bai? e, o, Eta e, aipatu zuet, etero arau et, etero eta zitze dagoen luela Bai, nik nahi dut Eteroseksualitate Nik nahi dut, <gülüyor> dut. <gülüyor> <gülüyor> Merse bez eta da el Gaziagoan itzenean kanoni hasin izan, guk ba, ba, e, ikastolara joteko ikastolan, ikastolan ikasi genuen, sorteo izan genuen. Goragorasak peleatu zuten asko, hori e, orrela izan zedin, eta eta horren emaitza gea, ezta. Nire kasuan ere familia, ba abertzalea Sesu, oso sesudoa ez, irakurria eta ikasila eta hola ez, baina, baina, baina naturalki alako ingurunea bertza batean, da euskal tza batean, naturalki hasia e, izan ez, e, erligio presentzia zeraundiarekin, eta egia da, larogei garna markada hasieran hazieran, e, aizi aldean, zegoen eskaintza, pues, gaur egun dagoen bezain zabala. Eta orduan ba, gu juten ginean, ba, da, euskal dantzeitea erintzakin, eta, eta katekesia euskaraz egiten genuen eta gero ba, musika ikasketak hasi musika, solfeo arderaztan. Si irakasla kezu de entraba teuskeras derakusteko. Ordainio oratzena iz, eh, Ramon Angel Ruiz eta elebakarrak, eta gero verai <tusurra> lan Lani Bilvitaran buka eran eskaltegira jutera, tokato sitailenak eta nahiko gaizki pasa zutenak, bai, bai, bai. Eta hori aria, posuen, pues, pos pues, eh eh Ibilizirelako saiesten, saiesten, saiesten, saiesten eta berlibaratzen ziren, pikarezkatik eta, bueno, esan et e, topo egin nuen, errealitate batzuekin ikastolatik anpoateratzen zinean topo egin ziren berderaz funtsionatzen zuten ere ta eta batzen solfeua da, nik preparatorio zea egin nuenean, nik nare gaztelania maila etzen nahikoa e, orduan zeuden teoriako liburuak eta pentagrama esun konjunto de zin kolinua, zikotra espazios beretzat ikasuna zer da konjunto zer da linea bai marra per espazio metafísica o sea en esto nitzan eta hori buruz ikasi eta horrela gainditzen genitun azterketak eta hori eta bera irakasla consciente sirren beriak etzekitan euskeraz eta ordoan bazegoan alako bueno no le degu hau bat ez eta eta ateraz eta horremko gukastelania sí casi verizan genitun zerak pero gero ya Bosgarren sofioekin eta armonia eta sa ikusi genuen, irakasle gazteak hasi sirela ja euskalduntzen euskaltegira joeten. Osea, iz, berei ez konteskakizuna jarri aurretik eta udala administraziootikan eta administrazio publikoaren alegetika eta ez konteskakizuna jarri aurretik berei ikus zautean guia bagentozela ikasgelatan gundean euskeraz ikasten genuen, eta gero gutekin sofiora tarderaz egin bergenuan eta horre kontraesan bat sortzen zuen, ikasgelatan eta bereiak ja hasi ziren euskalduntza. Osea, bazegoen nolako zera bat, ba, ikoso nagorratze, Ana Alonso bat, ere flautako irakaslea, Marimar, Marina bat, e, alicia bat, e, oiek elkarrekin juten ziren, e, eta Begoña bat, oiek euskalde ziren euskaldun duztiren, eta oso txukun gainera, eta jo, gero, oza, oso hibilbide interesgarriak daude horrezta. Osa, erderaz funtsionatzen ziren, gero, ni bandan hasilin hitzenean, errentarianko musika kultura elkartian, osa, banda bezala, eh? ba, bandak erderaz funtsionatzen ziren, eta klar, ordu, orduan, horre ere, Euskeras egitea eta euskeras eskatzea eta euskeras egin beharraren e, eta bueno, zenet, gurl iritzegian lekuetan izango lehenengoak eta hasi ga euskera bihatzaltzan eta euskeras no lengo eta euskera zergatik ez eta gai hori eramaten, ezta? Orduan logika horretan ulertu behar da ere erintzan ba erintza ez. Erintza zan artefakto bat, e, euskal kultura sustatzeko herri hontan, euskara dela katua zegoen garraia pero kirola, eta beste bestegarrapen batzuk izan ditu, baina bada taldea, euskeraz funtzionatzen zuen hein handi batean, dak ez? Marianek ezakilan euskeraz. Mikel Coca hau ai, Ángel Vallecana hau ai. Eta bestesaurtzan osa zenet, ba zeuden edo ereintzan baz zeuden beste talde batzuk, ba arte zahutza eta lantzen zutenak eta beste txistulari taldeak eta beste batzuk, osunet funtzionatzen zaketenak edo euskera inguruen artikulatuta egon zitazenak. Eh, Andramari, Oñarri, Horere eta Bezbazan eta Nineu ere horrazin nintzen gero Oñarri eta Gero Alandar basoan Oiek guk ja, oiek denak euskeraz bizitu genituen Osa, batzaten espasi batzuk euskeraz funtzionatzen zuten, arnazguneak izan zitezkeen eh? Edo gaztedi bat aizialdean, nineu ez nintzen kaputxunatuko parrokikoa Baina gaztediak e, euskeraz euskaraz euskeraz zuten, eta segulako dinamika zeukaten, eta euskeraz Izan dira, naturalki euskeraz egin duten e, arnazguneak izan dira herrian Osa, batzegoen, mirasate baterako futbolaren mundua ni maritxuan itzen, ez futbol salea, eta gainera etero araguaren zero horretan, bat horret, ozea, eriotza aseguratuan. <laughs> zenei dut, horretze, horietzen nere eta horrek erderaz funtzionatzen zuen, esatu baterako. Futbolaren ere muak, nerekin ikastora jute ziren mutilak eta futbole egiten zutenak, denak etortzen ziren enterramen, eta denak etortzen ziren erderaz egiten. Zenei dut, horre erderaz, erdazko munduak ziren. Bazel den horrelako hori zan, zenei Erri honetan, batzadun, poliki, poliki, eta poliki-poliki heli bidun eta poliki-poliki euskaldun zen, eta poliki-poliki euskarak oso interesgarria da, esate bat erako goita bat garren bendean ikustea, horretabatean euskaraz egitea ez da dagatazke iturri. E, plaza publikoan, ezazan nahi den. Tolerantzi hori etzegoen, laro goitan eta bibin ja garrana markan horrein gaur egun zerbait egiten da elkarrekin, eta euskaraz eginei duenak badu margena egiteko. Hori etzen, existitzen, nenean, no? Eta ordan, zezanet, irabazten goaz, poliki-poliki, ez? No lehingo dugu elkarri izitza proiektu bat duan nimadaukagu eta jardura armatu abukatu denean, eta zera zenet, elkarri izitza gaia berariaz iaz, maiganean jarri denean, karo, gaietako bada no lehingo deudenak abitzeko. Etuskaz eginei du nari margen hori nola, horreindik ez geha trebitzen, eh? E, itzaldi bat erderaz denean galderak euskera segitea, eh? Horreindik, hori e, pendiente daukagunik ez gai bat da. Horreare ba, iritsi barko geha, bueno, bosa, lehenago beste kapit Euskato, horreta errenderia eta, eta eteroaen mundu hoiek eta hizkuntza portaerak ere gogoan izateko, ez da. Bego, leku hoietan maritxutasuna, hor dago, ezko hor dago irukia ezina. ya, ez dinozko irukia e, bezala ezagutu duguna, eta da. Eta orain, tututun, da, ea ongea azaltzen asmatzen dudan, eta da, zu, e, euskalduna. Eta grazioso xamarra edo arrakastaa, sozialki izea batzea, ezin zea basea, eta, ez maritxoa izan. Maritxoa batzea euskalduna euskal duna bali izan. Eta irugarren hazein da, ba, ulertzen, hor dago ezin iruki bat, gure euskal komunitatean funtzionatzen da indarrean egon dena, ba e, euskal, o euskaldunean marituak eta bihatsaltsa dugun arte eta eta beiraskogan ga hoiek zartatu ditugun arte eta kurrizazio zea bat eman edo kurreratze bat egin eh e, provokatu dugun arte, ez da. E, da eh? bai, e, pues euskeratik pensa total <laughs> ba, bera horrela, horrela saturko ba, gonek eta. Oso interesgarria da, ze iruki hori, oso indarrean, zegoan, neni azten joan nintzen nire, oza nik hori ulertu eta nire hitz ez adiratzen, ezke euskaltzalea baldin euskaldun, eta gaina sozialki harrakastatxoa <coughs> zea, eteroa zea, automatikoki. Eteroa baldin eta <coughs> sozialki harrakastatxoa baldin mazera, <coughs> euskara aparkatu duzu aspaldi, oza etze euskaltzalea. Euskaldunat, ez duzu rekorrido zen etorztu guen, efektivament ezke sozialke arrakasta eukitzeko Euskara parkatu egin bertzen dut, hori nere enpresan ikusten dut gaur egun orainik. Faltu zait nere hor duna ezateko. <laughs> <laughs> e, hori, eusena, eta ez inozki iruki hori e, oso presente dago, oso iskutuan, nahi bada oso ikusezin bezala, baina hori dago, eta hori dago ez duen ikarketarako beste elbeleku zure batez. Euskaldunat, <laughs> za santait da oso interesante da hori izan da gure joko zelaia eta hor hor jungea bidea egiten azerrikuta aprobetzatzen eta eta sorionez ba, ba, bueno, ba beste batzuk iritsike iritsi gian lekuetaraino eta atzegi datozenak oraindik kan aurrerago doaz eta hori ikustean negetsa da e, atzegi osea ezta da gozaba ezte baterako es ez, joderi inoiz mi eh, konturatena urteetan aurrera noa ta topatzen izenean gastagoekin zera zure gastatzen zaola ezte baterako ez Eta ez da, que pasa? Bale, <iontuk arra> <glori> ba, ba pixkan normatibo ezan aiteke, jasteko zeatan da, beha, ostia, beste gauzetan e, zubigile bat naiz, eta saiatu naiz, eta peleatzen, bire, karo, bire, ez da ikusten, ez ikusten dena nola jartzen eta orda jendeak, ateratzea ditu ondorio batzu, esatuzuna, bueno, bueno, aber, aber, aber, aber, nehiatzen, ez da zuen, baitu, ez justu, askapen prozesetaz ari gera, eta justo hori den ankasgora jartzea zitz egiten ari gera, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Bueno, da, gauza oiektan, ez da txegin edarra ikusteak, da, ba, bera unaldi ba, ba, altxu batentzat gu ikuste euskeraz e, e, e, arpegia pizten zitzaion, begira da pizten zitzaion zer, bera zan ama bastan zuen <coughs> bina, transmisioa etxean, etendako e, bina, gero berak euska gau eskoletan, euskal tekintan, da, xoxi ikasi, eta etxean ikasi zuen etxean euskeraiko, ba, bera Juliak, euskeraz e, primeran egiten zuen eta bina, Etxean ez, eta hor da ziren, et, etena, transmisio etena esagutu zutenak, eta behar da. Ba. Ulertu behar da, horretako komunidade euskalduna kolapsatutako izkuntz komunidade bat dela. Tori importantea da, eta higian ere hori importantea da. Gu ez gea, soziolinguistik izan gure antzekoa gizanzitezken bat bezela, edo zehaz zeinetan, Euskaldun talde bat beti egon den, eta beti egon den olako nukleo, ABBA, nukleo simboliko euskeraz funtzionatutu, euskeraz resolbitutu, euskeraz zeatu den, hori horretan ez dago. Euskaltzaleenak ere, erintzan, antzerkia eta bertsozaletasuna, eta zehatu zutenak, kuarrilan erdera sozializatzen zuten erri honetan. Eta hori da, e, radiografia ulertzeko, haber, gu ez geha abiatzen, ho jartzun lezo e, gure ondoan ditugun herrietan bezala edo gure bueno, pues, parametro pues parámetros socio, o lasarte bat izan daitekena gartu shamargugandik ezta lasartera ez gerei iristan. O sea, kolapsatutako osea bat. Gure, hemen euskaraz bizi 20garren mendegarren herri aldera arte euskaraz bizi izanden hizkuntz komunitate modu jarraitu badatean dago eta horreten bat dago. O eh emigrazio ekonomikoen ondoriozko, hasi biztanlegoa bikoist dituko istoa iztudu egiten den 20. mendean barrena, oso da oso esageratua da, horretako bilakera demografikoa eta iskomunitate hori itxoidetan da talapsatu egiten da. Ta orduan aurkitzen ditu sortu beharritu artefaktoak, arnazgunak edintza bezala, dramari bezala Jose Luis Ansorenaren eskutik, pentsa, Jose Luis Ansorena bat euskeraz irabatu euskaldunduetzen, ja, pentsa euskeraren alde bat, Ze positibo bat edo zan 0. eta bu Euskeesor lartzen zun, eta bere pinito osa etzekian ez gai produkzitzeko zenbat egin duen euskedaen alde., osa, hemen egon dira hemen eta eta horitatarren euskadutzea eta eleibidutzea guzti hau ulertu behar da, elebakar askoren konplizitateari esker eta elebakar askoren laguntzari esker eta guraso zo erdalduan askok bere umeak matrikulatu dituztenak eredu euskaldunetan eta santzaionak e, e, bingaintzazu eta eta jarri direnak eta saiatu direnak gau eskoletan eta edo euskaltegietan eta Estaba, pues bueno, va tena que es San Marcos era <gayurera> edo edo ayako haritara ayako puntaraz, ben bat zugu lermena da zugi dean geratu dira, miojendas, con en con visita tearias cartagorun egiten duguena 21 garren mendean. Eh, margen ira bizi dugu leuskeraz egin alizateko, tartean dago elkar bizitza eta dago elebakarren bakarren eta hori eskartu egin ber dugu. zen eta itortu, zen eta bueno, pues ari dira minoria batgea. O sea, batetik arigera E, poliki-poliki edibiduntzesea bat egiten, eta hori ezkartu ez dakit, aitortu behintzat bai. Eusara eh? esan nahi da, ezke hori bizibarretza prozesuak hori eskatzen du, urratxoiek egite eskatzen du. Ez? Eta don, hori ere ulartu behar da, hau dena, horere batean, euskeraz, maritzu eta zunea euskeratik bizitzearen inguruan, ingurumaria hori dela, eteroen mundua hori dela. Kolapsatutako, frustratutako, eh, nahi ezin batean bizitzen izkuntzkomunitate bat, Eta, bueno, eutxidiona, batez ere ideologiak, ideologia abertzaleak, eutxidio, e, guko eguemene euskera zaribagera, abertzale eta sunari ezker da, eina hundi batean, ez bakerri, eina hundi Zeren, e, ahi ez, altsuren amak, juliak, ah, bai, bai, lese. Altsuren juliak, eta kontatzen dute, gerraurrean, abertzaleak ziren, erri hontan, e, aldarrikatzen aldarrik atzen zutena, minarderaz, bizizienak. Baina, e, e, identidade politiko espainola zuten, tradizionalistak, foruzaleak, abertzaletasunerako, foruzaletasunetik abertzaletasunerako urratxa emanet zutenak, gaur egun Peperen bueltan kokatuko genetuzkenak, e, Zirkulo Carlistaren bueltako, eta Luis Tarrak, ez eztekizarta. Oie, ziren, Euskera aldarrikatu gabe, antzarki euskeraz bertsozaiok egitez dituztenak, euskeraz bizizienak e, santzazkarrenen ereduan a tipologiako euskaldunak, ezta? Osa, kultibatu, kulturizatu gabe edo kontzientzia linguistikoa landu gabe baino naturalki bizizirenak euskeraz. Eta euskeraz reproduzitzen zutenak, eta euskeraz. Ordo, bueno, kontraezan, noien zean, gero gaina migrazio, osa, esmenet, prozesu ekonomiko bestial bat, eta migrazio prozesu jebi bat, eta basur, rak egitan gainak, bueno, militarra, guerra civila, galtzailerabasle zerak eta gainera irabasleak, ba, eta hor, posoia pues, ez dute e, ez dute boterea eskuratzen ez dute nahikoa indar e, irabazleen artean, ba toleratu izan daen sinkiera ez, ez ez dator de becua, eta dator leke, ez, ez, ez dator. Mm -hmm. Bain sintu eta eta beroiek ere hori bizi zuten, naita ezin bat bezala bere mugimenduaren barruan. Horre guztiaren gea. eta kontatu dugun bilakera guztiau argi hoien argitan ere gulartu behar da Bai mm -hmm. eta nuk zut esan emituenako jok Bai, bilti oso argi zidu zidu Bai, batez ere zuek piezak lotu beharko dituzuelako ta eta gausak bai. eta eh, egin dituzua kosekuentzalizazio batzuk eta nik ustutu Gakoak egon daitezkela Oa <haz> <haz> <haz> <haz> Ba honekin pisto bat, dut katuko dugu, e, inazteke, beti esatun dugu, hor e, du pila baten benitzeiten, baina, bueno, baina, baina, baina, baina, moztu bardanun baike. Takiz, zer hori da iagona ez eken komentatu, edo, hola, ezberatzeko zarekin. Ez kiura asko, kurretu zaitzkit gauza asko, ez de harratxadean zer baina aztu zaitzkit, ja. Bueno, bertela, apete batzuk mirali, e, guantxapetu dut eitu, edo, beratuko gara berri no. Bai, berrikasko Imanol eta Jukein. Suai. Eh, Suai, sí. plaza bat. Horri, ah, plaza ratzanda.